milí naši poslucháči, máme tu myslím, že poslednú áno, poslednú stredu v mesiaci október, no a keďže je krátko po 20. hodine 30. minúte no už tak to znamená v prípade Rádia Slobodný vysielač, ktoré je práve v tejto chvíli počúvate asi toľko že sa začína ďalší diel relácie z času do Eteru, v ktorej komentujeme aktuálne politické udalosti, ale povedal by som možno z takého širšieho uhla pohľadu No a treba povedať, keď už teda je reč o tých politických udalostiach aktuálnych, že sa toho od toho nášho posledného stretnutia, teda z tej poslednej relácie, že sa toho naozaj udialo neúrekom, zvlášť ak teda zúžime zámerne ten náš pohľad, bo to by bolo príliš ako široký záber, že čo všetko sa vo svete udialo, tak toho by bolo samozrejme extrémne veľa, ale ak teda zúžime ten náš pohľad predovšetkým na to, čo tu u nás samozrejme najviac rezonuje a najviac nejak tak hýbe to tými našimi politickými záležitosťami domácimi a zahraničnými, už tak tak globálne, keď sa na to pozrieme na Ukrajinu, na Rusko, na Spojené štáty, americké, na Čínu, poďažmo možno Indiu a nejak tak tieto krajiny, ktoré nás najväz nejak zaujímajú, tak tých udalostí, ktoré pútali pozornosť, bolo naozaj dosť. Tak napríklad, len tak ako poviem to tak heslovite, boli sme za tú dobu, čo sme sa tu posledne teda stretli, boli sme svetkami veľkej nádeje na Mierový samit v Budapešti medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom, ktorý ale napokon tá nádej, teda tá zhasla skôr ako sa vôbec mohla rozhorieť, keďže Spojené štáty, ako viete tento samit napokon zrušili a nie len to spolu s Európskou úniou uvalili na Rusko ďalšie sankcie, minimálne teda v prípade Američanov vraj zdrvujúce tentokrát už naozaj zdrvujúce ktoré sa týkajú konkrétne ruských ropných spoločností, rovne v da Lukoil a vidieť teraz taká, taká, taká oslavná nálada ide, ide mainstreamom a, a tými západnými politikmi, že no, toto je to, na čo sa dlhodobo čakalo a čoho sa tí Američania ako si tak nejak zdráhali a báli a konečne teda podľa týchto médií a týchto politikov sa odhodlali k razantnému kroku k roku, ktorý teraz Rusov Určite teda definitívne zrazí na kolena a vraj sa už teda majú objavovať aj prvé výsledky, ako napríklad túto článok, čítam napravde, citujem úvod z neho názov, Vladimír Putin, panikári, odporcov obvinuje z prípravy prevratu, Rusko sa začína rúcať, píšu The Daily Telegraph. Z článku sa môžete dočítať ako už Rusku vraj vážne má ekonomické problémy, značný nárast nesplácaných úverov v bankovom sektore, veľké ťažkosti Ruska v energetike, keďže Ukrajinci im zničili dronmi mnoho rafinérií, čo teda spôsobilo výrazný nárast cien benzínu, uzatváranie čerpacích staníc a tak podobne, takže zhnuté počarknuté víťazstvo nad Ruskom je už na dosah konečne, teda po týchto, ruský, po týchto amerických sankciách. No ale zrazu bum, Pozerám na tej stej pravde článok dnes a opäť citujem, názov Rusy našli slabiny pokrovská mesto sa trasie pod veľkým náporom, analytici hovoria o bode zlomu, reak Ukrajinci rýchlo čo si neurobia, tak Rusy môžu preniknúť hlbšie, čo by malo za následok zrýchlený posun frontu, výraz bod zlomu naznačuje, že už sa situácia ak sa situácia nezmení obraná línia by mohla byť prelomená čo by malo širšie dôsledky pre biebrech konfliktu v tejto časti frontu Medzičasom, to je také, na jednej strane teda Rusy prehrávajú, na strane druhej postupujú. Medzičasom sme sa od ukrajinského prezidenta, zase za tú dobu, ako sme tu posledne boli, tak od tohto prezidenta Zelenského sme sa dozvedeli, že Ukrajinci sú ďalej ochotní bojovať, ale nemajú peniaze. Takže Európa musí aspoň 2-3 roky teraz Ukrajincov financovať, to nám povedal pán Zelenský otvorene na No ale vlastne to je problém, lebo Európa je sama zadlžená, sama peniaze nemá. Chcela by rada samozrejme tú Ukrajinu podporovať, čo to dá, ale veľmi nie je z čoho rozdávať. No už tak poškuluje sa po ruských zranzených zahraničných aktívach. Európske súpy krúžia dlho nad touto ruskou korisťou, ale ešte sa teda stále nejak neodhodlali k tomu poslednému kroku siahnuť teda na tieto ruské peniaze, lebo vraj rizika sú obrovské. No a do toho všetkého začala tá istá Európa, pozbudzovaná Spojenými štátmi, robiť ramená aj na Čínu. Ako uvádza vo svojom komentáre Dag že Európska únia kedysi bašta slobody, obchodu a ochrany vlastníctva začína pripomínať protektorát, americký protektorát, v ktorom je možné čokoľvek aj znárodňovanie podnikov. Holandsko v oktobri podniklo krok, ktorý nemá obdobu výrobcu čipov Nexperia a jeho podniky prevzala pod nutenú správu holandská vláda. Čínskeho vlastníka a čínske vedenie spoločnosti odstavili a dosadili ich svojich ľudí. Je to de facto znárodnenie. Vláda a súd to vysvetlili hrozbou, že technológia a zásoby čipov by mohla ovládnúť Čína. Pochopiteľne hovorí tak Daníš. Nexperiu predsa kúpila v roku 2018 čínska firma Vingtech za 3 miliardy eur a keďže Čína nie je zaostávajúci štát, ale veľmoc, nasledovala odveta. Čína zmrazila zásobovanie Nexperie a vývoz čipov do Európy. Nemecké automobilky pláču, že do dvoch rokov, eh, teda do dvoch mesiacov to môže viesť k zastaveniu výroby aut. No... Eh... Tak koniec citácie z jeho teda článku. A keď sme už teda pri Spojených štátoch amerických, tak to len tak ako mimochodom ten tlak, ktorý vyvíjajú, tak nesmeruje len na Rusko alebo na Európu, ale najnovšie už aj na Venezuelu, vraj kvôli drogovým kartelom, ale Jeffrey Sachs známy to americký ekonom hovorí, že to nie je kvôli drogovým kartelom, ale kvôli Rope, ktorú by američania veľmi radi na drzovku Venezuele ukradli. No tak... To bol naozaj len taký, akože zrýchlika výpočet asi tých takých dôležitých vecí, ktoré sa nám tu udiali od tej našej minulej relácie. A e, mali by sme si možno v tom všetkom zase urobiť trošku poriadok, lebo v tejto relácii tieto udalosti komentujeme síce, ale nie takým tým spôsobom, že u každej jednej, ja pri každej sa pristavíme a nejak tak aktuálne to berieme, ale skôr tak z nejakého takého širšieho uhla pohľadu, z takého skôr možno historickejšieho pohľadu. Nejaké tu boli predikcie, predpovede, ako sa to naplňa, nenaplňa. A vôbec ako aj tieto všetky udalosti, ktoré sa udiali za tie posledné, nie vôbec zapadajú do toho celého scenára o ktorom tu v podstate hovoríme, tak o tomto všetkom by predpokladám mohla byť opäť dnešná relácia z času do éteru, pri ktorej počúvaní vítam samozrejme vás, milí poslucháči. Vy viete, že je to kontaktná relácia, takže ak budete mať nejakú otázku alebo názor, tak nám ho môžete napísať do mailu KSK, alebo na našu internetovú stránku cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia. A potom keď to bude teda vhodné, že to bude k téme, ktorú práve budeme riešiť, alebo potom niekde v závere relácie, ak nejaké maily budú, tak samozrejme prečítame. Takže to je smerom k vám, milí naši poslucháči. No a na tým Teamslinke už čaká hlavná postava tejto relácie v podobe pána doktora Petra Marmana, ktorého týmto rovno vítam. Dobrý večer. Do Bratislavy, myslím? dobrý večer Boris, vám básko Bystrického štúdia a samozrejme pozdravujem poslucháčov, ktorí nás Počúvajú, či už teraz e, priamo, ako to rozprávame, alebo teda zo so zaznamo. Tak, dobre. Takže všetko máme úvodné veci vybavené. Ja už len teda dodám, že vám nerušené počúvanie z Bansko-Bystrického štúdia praje aj Boris koróni. No, pán Marman, stalo sa takou nejakou, už pomaličky asi hádam až tradíciou, že často k tej Ukrajine, keď v tejto relácie dôjdeme, tak vy tam sledujete také tie udalosti z frontu, že ako sa to hýbe, nehýbe. Ja som tu zámerne teraz v úvode spomenul ten pokrovsk, lebo toho je dnes všade plno. A boli tam také tie ješkovia, ktorí nám tam vystupovali na tej mape. Spomínate si, keď ste o tom hovorili, ako tí Rusi vlastne postupujú a čo sa deje. Tak sledujete mapy ďalej ukrajinské? Sú tam nejaké zásadné zmeny? Sledujem, sledujem. Priebežne to sledujem každý deň. Je... Kedy si sme hovorili o, teko, o, o ješkoch, čiže no. bolo to taký tisíc malých rezov, ako sa to tak zaužívalo v, v médiách. Um, Rusy teda v istom momente prevzali iniciatívu. Um, v podstate, keď sa človek pozrie, že a, ako to je s iniciatívou, tak útočia vo veľkej väčšine Rusy. A sem tam Ukrajinci urobia nejaký protiútok. Niektoré obdobia sú trošku lepšie pre nich, že urobia aj tých protiútokov viac. Niektoré sú úplne také hluché, že neurobia skoro žiadne nejaké významnejšie posuny. No a pri tom pokrovsku sme si minule hovorili, že tam a nielen tam, už sa tie ten ješko, kde bolo tisíc malých rezov, sa to začalo meniť na, na klepetá. Mm. Čiže Rusi začali používať stratégiu, že začali mesta obchádzať. No a Pokrovské také dvojmeste s Mírnogradom to rovno je tak z troch štvrtín obklúčené. Takže je tam ešte taký kus ja neviem, či to je 15 km, možno už ani to nie. Kde je teda ešte je teda prechod, ktorý oni no ale, ale samozrejme uh, väčšinu teda tých uh, zranených a mŕtvych už nespôsobujú drony, takže tých 15 kilometrov tie drony uh, už sú, už teda pokryjú v pohode úplne, takže je tam veľké územie, ktoré je uh, obi dvoch týchto miest, ktoré je vlastne také už technicky obklúčené. Ale to nie je len Pokrovsk s Mirnogradom, hovoril som Kupiansk. A ešte je tam asi, je asi takých 5, 5 takých veľkých klepiet nastražených. Takže z tohto pohľadu sa tá vojna zmenila. No a to je, to je aj, aj musíme očakávať v blízkej dobe, v tom pokrovsku asi skôr, skôr ako neskôr, že jednoducho bude to treba zastrieť e, ten pád. E, bude sa to asi bagatelizovať alebo sa to prekrieje nejakými inými e, mediálnymi správami, či už to bude. Ukrajinci to robia tak, že oni niečo tam ako do, do tej mediálnej sféry podsunú, že Rusy urobili nejaké z, z, zvlášť veľ, veľké lotrovstvo. Uh, také úplne neetické, takže to, to je taká metóda, ktorou sa to snažia prekryť. No, ale vyzerá to s Ukrajincami zle. teraz. No, to som sa chcel práve spýtať, že, a teraz neviem, či sme rovno toto tému mohli začať, len ma to, to zaujímalo, tak ak, ak teda túto tému máte niekde inde, tak nemusíme zase až tak veľmi dohobky ísť, ale ak, ak môžeme v tomto pokračovať, tak to ma práve zaujímalo, že Prečo je vlastne teraz z toho Pokrovsku a z toho Myrnogradu taký, taký celkom poplach v Nastal teraz posledné dva dní. Že, či je to vážny problém, ak by tieto mestá padli? No tak, lebo média vždy zareagujú na poslednú chvíľu. Si teda to obklúčenie sa rýsovalo dlho. To nie, je, to nie je novinka. Ale keď už ide do toho, že už to začnú hovoriť, že je to problém, tak to znamená, že pripravujú atmosféru a akoby únavia toho či už diváka alebo poslucháča alebo čitateľa tým, že vlastne na to upozorňovali, čiže sa to nestalo náhle a sa to aj potom tak ľahšie stratí. A samozrejme niečo aj musia povedať, lebo keď, keď by náhodou len padol, tak by sa rýchle mohlo povedať, že kde boli. No ale ona sa to môže aj tak povedať, že kde boli tie médiá niečo tam sem, tam akože utrusili oni, takže situácia je tam ako náročná, potom sa povie, že kritická a, a tak ďalej, a, až to vyústie do toho, že to padne. No, tak pokrov s Mirnogradom padne hoci. teda Ukrajinci tam nasadili tesne na tým o taký výbežok, kde, kde Rusi urobili prielom svojho času, takže Ukrajinci tam nasadili svoje elitné jednotky, odsúvali tam a rezervy z iných, z iných smerov a výsledok je teda ten, že tam boli také tie najtvrdšie strety, Rusie aj tak postupovali, no ale tým, že Ukrajinci odťažili iné smery, tak tým padom tie klepetá mohli narastať ešte rýchlejšie aj v iných, v iných oblastiach mm -hmm. no a vyzerá to tak, že teraz bude niekoľko za sebou týchto negatívnych správ, takže to bude také akoby tak presívne, bude to vyzerať ako, že Rusy vyhrávajú a bude sa musieť niečo urobiť, no. aby, aby to tak nevyznelo, lebo, lebo Európa musí alokovať peniaze. V podstate e, Spojené štáty americké sa z toho elegantne vyvliekli. Sme si hovorili minule, že hodili to na Európu, oni to spôsobili, že teda Ukrajina musí byť na to, musí byť na to, musí byť na to. A, takže, a, a, a mohli by to kedykoľvek aj dohodnúť, že by prehlásili, že to nemôže byť na to, ale čo je dôležitejšie, že by mohli by sa teda riešiť samozrejme tie konvenčnými metodami, a, ako by sa mohla situácia deeskalovať a Rusie o tom hovoria stretol sa teda Trump s Putinom už bol plánovaný mierový summit v Budapešti, to si pripomeňme, tento, tento mesiac uplynulý. Potom bol Zelenský na návšteve v Bielom dome, ale už bol len sám, už zrazu nebol s Európanmi. Už prišiel v, v, v, v obleku. Áno, áno, obleku. A, a, a, Teda predtým, ako potom samite v, v Spojených štátoch Trump-Putin, tak to vyzeralo tak, že že niečo tam akože ukotili, že by im to mohlo ísť dobrým smerom. Potom Zelenský zrazu Tomahawky s Trumpom, to je tak ako na húpačke. Takže už to vyzeralo, že teda dajú súhlas s Tomahaukami. Potom bol telefonát. Putina s Trumpom, tak zase Tomahawky nie sú. Ale teda sa dali sankcie a prišlo 20. kolo sankcií. Takže keď už toto 20. kolo je také účinné, tak potom je otázka, prečo ho dali hneď? Prečo sa muselo čakať 3 roky? Ale inak to je tak, že, že väčšina z tých kolo sankcií už mala byť tá drvivá a mala to Rusko položiť definitívne na kolena, tak si ho budeme musieť počkať na to, na to, na tie kolena, lebo 3 roky a zatiaľ nič, že my sme boli takí naivní a mysleli si, že nemá to vplyv na Rusko, ale nie sme takí naivní, aby sme si nemysleli, že to, má, že to nemá vplyv aj na Európu. No, teda na Európu to má vplyv markantný. Ešte tento mesiac sme sa dozvedeli o, o dare miliónný bier pre Borisa Johnsona od, od majiteľa zbrojárskej firmy v roku 22. Tak, že máme konflikt záujmov a aby to teda nebolo, nebolo také... Nebolo také že ujedinelé, že tam nejaké konflikty zaujímavá korupcia, tak pre zmenu francúzský ex-prezident Sarkozy nástupil do vezenia na 5 rokov, na tvrdo. My sme si to svojho času spomínali, Boris, neviem, či si pamätáte, bolo to bolo to konkrétne bolo to konkrétne napríklad ešte v roku 2014, 23. 23.10. v relácii. A tam sme skúmali akože vplyv politikov a, a oligarchov, že kto je z nich silnejší. A mm. tak sme skonštatovali, že navrh majú, majú, uh, majú teda uh, oligarchovia. Možno by sme si to mohli aj pustiť. Ja som vám poslal také linky. Áno, ale Toto pojistí, je číslo 281, tak... Takže 87 ku mám, mám pripravenú. je to teda to, o čom teraz hovoríte z tej minulosti. Áno, tak si tak. to pustíme, nech to máme také farbisté 2014, takže to bolo pred 23. 10., takže pred 11. rokmi, čo sme si púšťali. Dobre, tak poďme na to. No sú svoje také ako z, iné známky, že že niekto, v tej, v tej, aj v tých demokraciách niekto musí byť mocný a držať kontinuitu toho, toho štátu. Mm -hmm. A keď si pozrite, že ako sa pristupuje čoraz viac, viac k politikom, tak sú, ne, oni nemajú vlastne autoritu. Že... Čím ďalej, tým viac slúži ako takí fackovací panáci bez autority. Ale skúste uraziť oligarchu alebo iný, iný príklad, že ľudia neustále podliehajú klamu, že keď prídu do politiky, že niečo zmenia. Lebo však to, to žijeme v demokracii, tak sa môže stať, že prídete do funkcie, vás volia. Mm. Máte teraz tie očakávania, že tak zmením to. No, dobré a neustále vidíte, ako ľudia sú z toho sklamaní a frustrovaní, že tam nič nedokázali, len čo tam nastúpia tak ich vlastne čakajú lobbysti so zavedenými metodami a to, nemusí byť, to nemusia byť len korupčné metódy môžu byť aj vlastne také tie, že uh, také, ktoré, ktoré sú legálne sú v tej bielej zóne alebo v šedej. ale skúste prísť za, za vplyvným lobbystom a uvidíte zázraky na počkanie to, to sú skúsenosti obyčajných ľudí, no, no o čom to všetko svedčí no že skutočná moc je v rukách ani je, finančníkov, ani, a ani nemusíme hovoriť také tie, tie, tie naše skúsenosti. Vidíte to aj v Európe, že sú obžalovaní vlastne vedúci politici štátov, prezidenti, alebo, alebo, alebo predsedovia vlád. Vidíte, vo Francúzsku, v Taliansku, alebo, alebo vedúci strán politických, ktoré sa zúčastnili vo vláde, povedzme v Rakúsku. Čiže tá, tá korupcia tam je uh -huh. a to len ukazuje, že ten úpadok morálky ide naprieč tým západným svetom, aj keď treba naozaj objektívne povedať, že je rozložený nerovnomerne. Že, že povedzme Kanade, fakt podľa tých indexov je tá korupcia nižšia, ale z tohto pohľadu žiaľ, to nie je smerodajné pre ten transatlantický blok a jednak aj to nemusí byť len o korupcii, že aj tam sú nejaké záujmy a za tí mocní v tom biznise majú záujmy a vedia ich presadiť. Čiže biznis sa korumpuje vo vnútri a bude korumpovať aj na vonok v politike a nezabúdajme, že bude korumpovať aj v zahraničí. Hmm. Jednoducho ten biznis využije tú svoju moc, ovládne politiku cez peniaze a masmédia, či už cez tvrdé nejaké korupčné metódy alebo meké, že využije svoj vplyv mediálny, alebo tak, že to už ani nemusíte Stačí vyhrážanie sa. V šachu hovorí, že hrozba je silnejšia, ako je uskutočnenie. Ani, to, ani nezaznamenáte v tých indexoch korupcie. Čiže skrátka, dobré finančníci ovládajú biznis, ten ovláda politiku a média, sú to finančníci, ktorí riadia západné krajiny a z tohto ja budem ďalej vychádzať. Dobre, čiže z toho, z čoho budeme vychádzať, tak si to teraz uh, zjednodušene povieme, že vy, čo ste teraz povedali, že z čoho budete vychádzať, no, z toho, čo už niekto povedal, ale ťažko sa tomu verí, nechce sa to prijať ľahko, že, že politika, parlament, ktorý sledujeme, vládu, ktorú sledujeme a fica nad ktorým sa rozčulujeme a, a, a politikov, ktorí máme radi a ktorých si volíme alebo nemáme radi a nadávame na nich, že toto všetko je len sprosté divadlo a, ne, a za toto... tým je niečo iné, čo v skutočnosti rozhoduje? Že toto je len naozaj také niečo na zabávenie ľudí? Treba to opäť, ľudí? opäť vnímať ako trend, ako doba postupuje, tak je to čím ďalej tak, viac takto. Ja, tak, nie Není to tak, že by ten politik, uvažujeme nie len, že v, v extrémoch, že konšpirácia a čistá demokracia, je, to môže byť tá pravda aj medzi, uh -huh. a tá, samozrejme, že medzi je, Akurát, že tá, tá, sa to posúva čím ďalej tým viac k tej, tej, uh -huh. tej konšpirácii. Ako sa koncentruje celá tá moc uh -huh. v tých, tých rukách tých finančníkov, ako sa vlastne ničí tá ich morálka, ako oni nadobudajú na neustále viac a viac prostriedkov. O, mediálne sa viac a viac manipulujú ľudia a uh -huh. politici čím ďalej tým viacej sa blížia de facto k hovorcom, uh -huh. tak tým ďalej viac a viac sa, na sa približujeme k tomu potlesku pre Cezara. A uh -huh. není to tak, že by tí politici nerozhodovali úplne o ničom, ani u nás to samozrejme tak není, uh -huh. ale to percento, o čo môžu rozhodovať a o čom už rozhodujú oligarchovia a respektíve Závažnosť toho, o čom rozhodujú. je čoraz viac a viac v nepomere pre tých, pre tých politikov. Uh -huh. Čiže netreba to vnímať, že konšpirácia nie konšpirácia, ale treba to vnímať medzi v percentách. Ja tvrdím, uh -huh. že my tu čelíme kvázi konšpirácií, ktorá sa čoraz viac a viac stáva konšpiráciou. Uh -huh. uh, Rozumiem. No. Hej, čiže treba Dobre, to takto tak... vnímať Dobre, ako trendovo. Tak... Koľko ste to hovorili, že... No, to je konec zvuku. A koľko ste hovorili, že toto je 2014? 2000... 23. oktobra 2014, <laughs> A teraz si všimnete Boris. 9. Ono má zmysel si to takto postiť. Mm -hmm. Lebo... <clears throat> Vtedy sme sa tak nad tým zamýšľali a to, viete, že u nás to bolo také, že ešte ste si povedali, ten Fico a tam, tuto, tuto by to tak mohlo byť, ale podotýkam špeciálne, že teda Európska únia vtedy mala takú úplne, že aureolu, čistoty, nepriestrelnej, to, bola, to, to boli takmer svetí a to sa ani neočakávalo, že by teda oni tam nejakú korupciu ako mali a toto bolo čisté rúhanie sa, že o čo nám tu ide. A doba sa medzi časom posunula, ako vidíte. A teda vtedy začali také prvé žaloby a vôbec napadnutie na súde. Medzi časom tie súdy sa ťahali. A teraz už tu máme akože významnú lastovičku, máme tu druhú najvýznamnejšiu krajinu Európskej únie a bývalý ex-prezident nástupí do vezenia. Máme tu, uh, v podstate to bola trojka, už medzi časom mimo Unie, a teraz sa dozvieme, že nie Boris, že by tu teda, akože, viete, zobral úplatok a čo, niečo si tak, ale, že, že tu je vojna v Európe, a toto je jednoznačná, jednoznačná, ako konflikt zaujmov, ale to, to, to nie je len taká obyčajná korupcia, tu máte, že vojnu ktorá tu beží v Európe už, už tri roky. A čo, čo, čo je toto za morálny charakter tých západných politikov? Ne? A tu medzi časom by sme mohli s tými obvineniami, ako že Európska komisia von der Leyenová a Pfizer a, a takéto, ktoré sa ešte vyšetľujú, tutlajú a tak ďalej. My sme si aj hovorili, že, že tu je ta meka moc ktorú som tam spomínal, že teda mimovládky ako smerujú akože ku nám a teraz tu sa o veľkom skúma korupcia. že Kto skúma tú korupciu tam? Že prečo, prečo, prečo, prečo Európska únia vynaloží peniaze na skumanie korupcie u nás? Prečo tam nevynaloží tie peniaze na skúmanie korupcie v Bruseli? Viete, napríklad. A to len takú pikošku poviem, že Deník N objavil, že teda radikálne katolické skupiny dostávajú zo zahraničia milióny eur a vytvárajú tlak na politikov a aj na církev. To predstavte, že akože toto objavili v Deníku N. A Asi teda tie milióny, ktoré prichádzajú zo zahraničia, že, že by to mohol byť problém. Že by to mohlo ovplyvňovať, no? Že by to mohlo ovplyvňovať politiku, rozumíte, aj cirkev. Len ako si sa v tom Deníku N nezamysleli nad tým, že či teda Hmm? Tie katolické skupiny, samozrejme, že oni nazvú radikálne, to sa vždy nalepkuje, lebo to, keď je niečo proti, tak to je radikálne a extrémistické. A to, že keď to robia progresívne skupiny a liberálne a prozapadné mimovládky a dostávajú tu rádovo väčšie peniaze a, a evidentne ovplyvňujú politikou rovnou tomu. A teda prichádzajú tie politici a zase tam odchádzajú a tak ďalej. Nemusíme si vysvetľovať venovali sme tomu času veľa tak to asi stále ešte nevidia, ale, ale beriem to tak, že teda už aspoň dospeli do toho štádia, že teda príjmanie peňazí zo zahraničia v Radovo, v miliónoch a desiatkach miliónov, aj v prepojení na politiku by mohol byť problém. Tak bavme sa o tom ďalej. No. A, ale nič menej, ako ešte na záver tej ukažky tam bolo aj to, že sa približuje potlesk pre Cezara. My sme vtedy samozrejme netušili, že by mohol prísť niekto taký ako Trump. Mm. Taký trochu malý Cezar. Ale vidíme to... Pardon. Ale vidíme to, vidíme to že... že uh, zvonil mi to telefón, som si ho nevypoval, spravoľním sa. No ale vidíme tu teda to, že... Uh, Uh, uh, to vtedy bolo, že, že tí politici ako fackovací panáci, čo som hovoril, to boli u nás vtedy v tom 2014. Ale to medzičasom sa stali tí fackovací panáci aj, aj tí na západe z tých politikov a to bolo nemysliteľné, že by teda si urobil niekto fackovacieho panáka z, z amerického prezidenta. Ale to sa stalo, veď, veď tá ukažka je Trump. To vidíte, že, že Trump to je, to, to, to sa nikto neštíti, že, že ho bude delanestovať z takých tých liberálnych a progresívnych prúdov a médií. To, to kedysi bolo, že Mr. Prezident... To bolo, to bolo ako v istom zmysle také posvetné pomenovanie pre amerického prezidenta a všetci ho tak akože pomenovávali, lebo to, keď prestanete toho vodcu tak pomenovávať a začnete na ňo kýdať a tak ďalej, tak výsledkom je, že tá krajina pôjde dolu vodou. No presne tak, ako pôjde dolu vodou, keď, keď, keď tam budete mať korupciu a tak ďalej. Čiže toto to, tu vidíte tú peknú zmenu, že čo sme sa tam my zapodievali v 2014. A to vyzeralo, že to je zle u nás. Tak medzi časom nie, že u nás sa to opravilo. A hoci sa to trochu opravilo, jemne. Ale to je, to v skutečnosti tá západná Európa išla dole vodou oveľa viac, išla dole ako my hore. Takže to je také... No taký, tak je to úsmevné, ale tak z osadza v očiach, no. Čiže to bola taká ako, taká, um, tak, taká čarešnička na torte. Ale dobre, Čo taká sa... skúška správnosti, no, to sa z tohoto vždy teším, keď tu takúto vytiahnete vec z minulosti, lebo však už sme to veľakrát tejto relácii povedali, že od toho sa pozná, ten, kto má právo komentovať udalosti, že mu tie jeho predpovede a predikcie vychádza, no tak tu máte v priamom prenose, milí poslucháči, že 11 rokov stará vec, ktorá sa tu tvrdila, no tak, že naplňa sa, mnohom nás dokonca až prekvapila. Ste spomínali aj tie mimovládky, tak áno, že napríklad, čo sme zistili za poslednú dobu, že naliala, naliali sa peniaze pri mimovládky, ktoré ovplyvňovali voľby na Slovensku napríklad. A tiež sa to prezentovalo, že správna vec, že dobre. Českým na to hovorili aj v minulej relácii. No. Ja by som mohol tie ukážky púšťať aj no. o, o tomto ovplyvňovaní, Aha. ale to by som to púšťal len ukážky same. Ale dobre, už pustíme si teda, Boris, keď, keď už sme spomínali tie sankcie, tak si skúsme povedať, že sme pre zmenu presne toho 23.10. povedali 2014. Zase o sankciách. Takže skúsme si pustiť ukážku e, 278. Dobre. Ideme na to. A najhoršie je, že tieto ekonomicko-priemyselné dinosaury sú dnes zbráne novej generácie. Je to dôležité, čo tiež chcem povedať. Keď sa a druhou svetovou vojnou vo veľkom zbrojilo, čo bolo nevyhnutným dôsledkom tých, že ste mali kvantum zbraní. No vojna. No, keď máte zbranie, no ich použijete v boji, nie? Uh -huh. A bola vojna. Najskôr prvá, potom druhá svetová. Už uh -huh. Prvá bola skončila takže to jeden z tých generálov pri podpise mieru povedal, že toto nie je mier, toto je 20-ročné prímerie. Ale na, po tých dvoch svetových vojnách už spozornieme, že teda veľa zbraní je fakt problém. A to vidíte, že, že tá, tá, tá západná spoločnosť je na to citlivá. No ale tak sa zmenila tá taktika, že keď sa teraz vytvárajú gigantické kapitálové spoločnosti, tak čo kto asi urobí s tým kapitálom? Čo sa budú na pozerať v skrini, na tie bankovky? Alebo si budú tie účty, či, čísla na účtoch, ako sa budú... Kúpia sa za to zbranie? Nie, proste to, ten kapitál použije. Zbranie totiž to príliš, je to také... Ta spoločnosť na to citlivo reaguje, ale tak sa, sa ne, už neprebieha ne, ne zatiaľ ten boj fyzicky, prebieha ekonomicky. Uh -huh. Čiže skutočnosť je taká, že my už sme vo svetovej ekonomickej vojne v podstate už dlhší čas. Čiže vojna tu už prebieha, ale zatiaľ nie je fyzická, ale ekonomická? Presne už tak. Je... Hej, že len doteraz nebola vyhlásená, ale teraz sa už aj vyhlásila. Už je tu svetová vojna. Hej, psychologicky ja som hovoril, že že to ukazuje už jednoduchá jazyková analýza opäť, že tá vojna tam prebieha, lebo ke, vy keď analýzujete tú terminológiu, ktorá sa v obchode používa, že pozície sa dobývajú a strategické pozície sa hája a neviem čo, tam je vojnová terminológia a ten, ten ekonomický boj akože je, je veľmi tvrdý. To je proste normálny ekonomický boj, tá ekonomická vojna zúri a zúri aj medzi spojencami, zúri aj medzi aj medzi Európou a, a, a, a vlastne Amerikou, ale o tom, o tom inokedy, tam istú rolu, rolu hrá vlastne Európska únia, ale teraz vlastne tam vojna bola oficiálne vyhlásená, hej, že prebieha cieľený boj, že každé to kolo sankcií, ktoré teraz bolo vyhlásené, je v skutočnosti palba zbraniami novej generácie pozícia ani nepriateľa sa stálostlivo proste naplánujú a potom sa ostrelujú. My by sme si mohli povedať, že v skutočnosti je taký prímer povedzme, že keby ste to mal ako lode, uh -huh. tak tie firmy stop 150, ako som hovoril z tej Gladfelderovej štúdie, to je niečo... To vrcholné firmy? To je niečo, to je vrcholné, firmy, to je to je niečo ako lietadlové lode v námornictve, hej? že to je veľmi účinná zbraň. Uh -huh tam, tam je, tá ekonomická moc sa koncentruje. Tí, také tí globálnych lídry typu, ja neviem, Nestlé alebo Apple, to sú vlastne také raketové križníky, že celý sektor akoby svetovo mm -hmm. uh, vlastne viete zamerať. sme konzumné reťazce a pobočky veľkých firiem na cudzom území sú niečo ako výloďovacie plavidla. Vezme taká, taký McDonald's alebo Coca-Cola, to, to tak žije v tom povedomí, že Uh -huh. ale máte aj také zaujímavé zbranie, že, ktoré po sebe hlboko v vtýlenie priateľa, že nadácie a tretí sektor tie môžu byť rovnako pozitívne ako aj zneužiteľné Či to môže byť taký dvojitý agenti vo vojne to môže byť aj zneužiteľné uh -huh. čiže to, to fakt, tá vojna ekonomická prebieha, prebieha veľmi rôznymi, rôznymi metodami, len prebieha ekonomicky, lebo však čo urobíte s tým kapitálom čiže keď sa nad tým zamyslíte tak tie firmy nikto nerozdelí lebo sú to zbranie novej generácie a každá takáto zbráň, ktorú štát má v takúto veľkú firmu si starostlivo stráži lebo to je proste zbráň novej generácie čiže sme v pasci v skutočnosti je jednej z ďalších nohy že aj keby boli politici morálni nemôžu s tým nič urobiť, lebo teraz zúri vlastne ekonomická vojna Mm -hmm. toto fakt to keď, keby niekto urobil tak to je, že rozdelí nasadí antimonopolný zákon tak v skutočnosti tým si podkopáva vlastnú pozíciu vo svete, lebo tam tie štáty aj tí spojenci medzi sebou nekompromisne bojujú takže to si treba uvedomiť a keď ste hovorili o tej Gladfelderovej štúdii že teda z nej vyšlo, že najviac tých top firiem, tých najväčších Vlastní Amerika spolu s Anglickom, tak to znamená, že v tejto ekonomickej vojne, ktorá je už rozpútaná a už, už sa bojuje vo veľkom svetovo, uh, to znamená, že najviac bojových prostriedkov v ekonomickej vojne má Amerika s a, Anglickom? A presne tak. Tam je svetová finančná moc v tomto momente, tam je riadenie celej tej flotily transatlantickej. A existuje dnes na svete sila, ktorá by sa im vedela efektívne postaviť? No, to je zaujímavá otázka, k nej by som sa ešte dnes neviadroval, ale nič menej chcem v ďalšej časti relácie dnešnej vlastne ukázať, ako prebieha takýto ekonomický boj a uh -huh. ekonomické ostreľovanie. Tak, toľko zvuk spred 11 rokov ďalší. No, takže vtedy medzičasom sme zažili najskôr pokiaľ ide o Čínu, ktorú sme si vtedy označili, to bolo 2015, že to je hlavný teda oponent svaným štátov, tak o to ide hlavne. Ale samozrejme, Rusko je po ceste. Tak bol tam Huawei. To, taký, to bol taký raketový kryžník. To bol technologický. To je technologický čínsky, čínsky gigant. Medzičasom e, TikTok e, začal, začal konkurovať a, americkým sieťam, dokonca tak sociálnym, že ich začal predbiehať. Lebo mladá generácia, viete, koho by nezaujímal, nejaký Facebook. To, to, to, to už... To, to, to som bol poučený, že Facebook, že to... Á, to už brontosavry len tam. To, to je, používajú, je, ako, je, medzi časom prešlo na ja neviem, čo všetko. Je, je, a, ale skončil to pri TikToku, je, že spúšťate si krátke videa. No a tak sa presadil dokonca v Spojených štátoch, takže čo bolo treba urobiť, keď to, keď to nevedeli Američania kúpiť, lebo medzi časom za tých 10 rokov Číňania zosilnili aj ekonomicky, takže začali už, už pomaly ekonomicky začínajú hrať rovnaké husle. Produkčne už Spojené štáty americké predbehli významne dávno. To teraz sa snaží Trump zahasiť, ale ešte stále ako v tej finančnej sfére tak tam, tam to dobiehajú. No a takže Američania to kúpiť nemohli, tak sa to muselo sa pohrozilo sa. To pohrozilo, takže sa musel taký ten 50% de facto to bolo znárodne nepovedzme si otvorene a teraz to už aj teda vyskúšali aj Európania, však keď teda môžu Američania, tak prečo by to neskúsili Holandania zvlášť keď ten Západ to má tak distribuované trochu, aby to, aby sa niečo ušlo aj nám tu v Európe No tak, ale skúsili a výsledok je teda ten, že, že nám hrozí momentálne odstavka veľkých automobiliek. Mm. Tak, tak toľko akože k čínskej moci. Rozumiete, že dajte, dajte sankcie na Čínu, tak to už nie je len ako s Ruskom. To, to, už, je, to už je iné kafe. No a takýchto týchto Týchto, vlastne to, tohto, tejto vojny zúrivej, ktorá prebieha ekonomicky, tak samozrejme potom prišlo všetky tie SWIFTy na Rusko a tak podobne. No. No. Teraz to, ten 20. balík, to, to je otvorené vydieranie a, a, a už veľkých štátov, lebo o tie ide, že kto bude kupovať ruskú ropu, tak, tak ten, ten, to, ten sa stane akože spolu spolupákatelom a na toho valíme sankcie. Čiže to už je tak, že Západ momentálne hrá bank, že, že teda odstaví všetkých ostatných, že, že on bude hovoriť, s kým môžete a s kým nemôžete obchodovať. Asi toľko teda vlastne k demokracii. A, a, a, a, a čiže swifty, sankcie a, a samozrejme clá Trumpové. On teda v tom prvom volebnom vydal dal clá. A teraz by ste si povedali, no tak škáredy zlý Trump, ale, ale potom prišiel Biden a tam v nich pokračoval a ešte ďalšie tam popridával. No a teraz prišiel veľký showman Trump zase vo veľkom štýle, tak ten rovno prehlasil, viete, také tie... Ja neviem, 100% clá, že to hodíte na stôl ako taký veľký poker rovno celosvetový. Takže takto sa to dnes hrá. A otázka je, že kam to poputuje. Vidíme, vtedy sme si povedali, že, že sú to Spojené štáty a Británia, kde tá koncentrácia kapitálu je. Čiže historicky uh, vlastne... Aktuálne ekonomicky dominantná krajina, ktorá práve o tú dominanciu prichádza, ste Spojené štáty a tá predchádzajúca dominantná krajina z celosvetla, čo bola Británia. Takže ona mala nejaké, akoby ešte historické postavenie vo finančnom sektore, čo, viete, o obchodovanie v Londýne a tak podobne. Ale tak samozrejme s tými Spojenými štátmi je to nepomerné, ale teda tieto sú tie ktoré sú tými ťahuňmi toho celosvetového ekonomického ekonomickej vojny, lebo to nie je boj, to je vojna. Toto tam prebieha. No a to sa samozrejme využilo, a využilo aj teda na Rusko. Ja podotýkam, že žiaľ za tých toto bolo, toto bol teda to bola to bol tiež ta relácia, tak za ten čas my sme tam ešte hovorili teda, že ešte tie, tie vojny vo svete, že to sa toho ľudia tak akože desia, že to, že to teda je zlé, hmm. takže sa boje ekonomicky, ale časom už sa s tým roztrlo v rece. Takže vojna na Ukrajine otvorila Pandorínu skrinku. a už vidíme Pakistán z Indiou, Pakistán s Afganistanom, Izrael s Iránom, Izrael na blízkom východe, Sýria. No vlastne Už to máme všade, no. To jednoducho, to napätie už, teraz sa to spláchlo, že Izrael môže robiť to, čo robí, čo je desaťnásobne horšie a neprimeranejšie než na Ukrajine. A to už sa, to už sa akoby, ide to pod radarom. Takže uh, to, to vidíme, Teraz žiaľ takýto tren, že, uh, že už toto sa skončilo. No a čo je ešte smutné je, že keďže tá ekonomická vojna sa nedá tak ľahko vyhrať, a Čína je príliš veľké sústo a nielen Čína, tam je vzadu aj India a BRICS, mm. konec koncov aj s Ruskom, tak sa, viete, keď sa to nedá vyhrať ekonomicky, akože takými akože čistými prostriedkami, tak sa teda pristúpilo k tomu, že, že sa teda hrá aj tými prostriedkami nečistými, čiže zase vo veľkom zvrojíme, zase hromadíme kvantum zbraní a zjavne sme sa nepoučili z prvej svetovej ani z druhej svetovej vojny, že keď sa nákupujú zbraní vo veľkom, že sa niekedy budú musieť aj použiť. Hm. Takže to je taká situácia dnes, akože v súvislosti s týmito, sankciami, ale my sme si o sankciách hovorili špeciálne aj s Ruskom, takže tu máme takú krátku ukažku, tu by sme si mohli pustiť štanáctka. Dobre, dáme, hneď ju pustím, len, že tak chcem povedať, že tak si vysypem teraz sám po na hlavu, že o, že koľká moja malá a drobná predstavivosť bola vtedy, keď sme tieto relácie robili, lebo keď ste spomínali všetky tie začiatočné sankcie, ten Huawei, naozaj to bolo také, že v tej, v tej dobe asi na to spomínam, si vravím, bože, však to, tá Čína nemôže ustáť, to bude taký zásah. A teraz, keď o to Rusko išlo, a ten SWIFT, to už sa považovalo za takú, až také nemysliteľné, že niekto siahne, spomínate si na to podľa mňa, že na platobný systém SWIFT, to je, že teda ako v, v tej ekonomickej vojne, dosť na jadro jadrová zbraň, to už ako nie je ešte, Boris, si pripomeňme práve Eustream, to znamená, že zabavenie alebo zmrazenie, to je to ťažko to povedať, čo to momentálne je, lebo by to strašne rado prešli od, od zmrazenia do zabavenia, teda uh, rezerv ruských, ktoré sa používali v rámci clearingu na, na clearingové operácie. Takže to, a toto, toto tak vidíte zase v priamom prenose teraz, že že teda dajú to tie Ukrajiny, nedajú to reparačné pôžičky, ako to tak skúšajú, ako by to teda mohli ukradnúť. Ale v skutočnosti, že to by spôsobilo škody, a to už dávno spôsobilo škody, to už by len akože spečatili, lebo už nikdo príčetný do Európy peniaze jednoducho vo no. väčšom objeme nedá. No, isté, isté. No, tak, ale, tak, po, som vám takto skočil do reči, Ni, nič, do reči. Nič, len To som chcel povedať, že koľká to malá predstavivosť moja bola, že som si naozaj myslel, že to už bolo také, že jadrová zba, že... No to keď ten Swift tým rusom zruša, to už po tejto jadrové zbraňu už dokomplne nie je čo robiť v tej ekonomickej oblasti, to už ich zlichvidujú. Da... A kdeže sme my už dnes od Swiftu? Bože môj, to už ani nikto nevie, že nejaký Swift bol. A presne, ako ste povedali, dnes sa už siaha na devizové rezervy, najskôr teda ako ich len zmrazíme, lebo v čase, keď sme ich zmrazovali a bavili sme sa, že budú sa teda len brať tie výnosy, tak bolo preca každému jasné, že sa to len zmrazia. Keď ste si vtedy dovolili povedať, že kradneme rusom peniaze, aká krádež, vie, to sa len zmrazilo, my neberieme z podstaty len výnosy. Prešlo pár rokov a už ideme siahnuť na podstatu. A zrazu už to nie je krádež, už to má byť nejaká návratná pôžička, keď Rusi v ráji budú splácať, neviem, niečo, že po vojne, reparácie, tak im Ukrajina splati Proste krkolomné sprostosti, ale tohle chcem povedať, že kam sa to celé neskutočne posunulo v tej oblasti ekonomickej? Nemysliteľné veci sa dnes proste dejú. Trambuvaluje celá hlava, nehlava, na koho si zmyslí toto. Že len toľko. Tá moja... Malá predstavivosť, ktorú som vtedy mal, že naozaj e, tak. Viete, Boris, že my, my, sme, my sme hovorili teda svoje času, že teda ten západ si teda myslí, že väčšina sveta odsuduje to rúsko. A my sme teda postupne tvrdili, sme prinašali tie, tie, tie doklady, že to je pr práve opačne. No tak, viete, že, že zjde sa BRICS a tam, a, alebo G20 a... Viete, že ten Putin rozhodne nevyzerá ako, ako izolovaný. A na, naopak ako vidno, že tie veľké krajiny ako India, Čína, proste to Rusko držia. A to išlo opačným smerom, že v podstate Trump, to už to, to dotihal ad absurdom, že on, on už na všetkých ostatných, na všetky ostatné krajiny hodil te sankcie. Okay. Čiže tu vidíte to pretvarku západu, že my sa tak tvaríme, že, že, že tý, čo, tý, to, čo my povieme, tohle to, to, to, to, to je vlastne celý svet a Rusy sú tí zlí. Ale nakoniec, keď to príde, tak tí Američania hodili sankcie, teda clá na, sankcie na celý svet. Čiže, čiže ej, a vrátanie akože nás Európanov, vrátanie blízkych sprencov, vrátanie akože Japoncov, Korejčanov a tak na celý svet. Škápeďte? <súť> tak e, no, no, kdo, ach, tak Boris však veď pridám sa ten trend e, sme videli, ale až do takýchto farbistých detailov už keď to potom príde tak ste naozaj prekvapení, že viete, že to, že to príde a teraz už to príde zrazu to má tú farbistú kontúru a aj tak ste prekvapení, že to príde No, no áno No tak hovoril som to už aj viackrát predtým, že, že, že aj ja som bol teda prekvapený lebo Trend je trend, ale, ale keď ten, ten konkrétny epizód príde, tak, no tak a toto je, toto je tiež. No ale preto si myslím, že nejaké 20. kolo sankcií, že tie, tie skutočne silné sankcie použili na začiatku a toto, to, to, to, čo sú, tak to sú už také ako že uh, Zúfane. Zúfane. Čo, možno, možno je naozaj až zbytočne veľkú službu by sme robili Európskej únie, keby sme sa ňou nejak hĺbšie zaoberali aj 20. sankčným balíkom. Skôr si sa báme o podstatnejších veciach a to sú tie, tie sankcie, ktoré uvalili Spojené štáty americké na ten Lukoil a Roznev. Že, čo, či tie naozaj majú ako tendenciu nejak vážne zamávať tým Ruskom? Lebo ako som spomínal aj v tom úvode, ja keď si robím taký denný, len taký námatkový prehľad toho, čo sa píše... Tak ten 20. balík sankcií Európskej unie, to, to je už len taká povinná jazda, že sa dal 20. balík a to, to sa len tak ako povie, že čo sme k tomu pridali, ale nikto od toho už dokopy nič nečaká, ale akoby veľké nádeje a veľký optimizmus sa vkladá práve do tých sankcií, ktoré ovalil Trump v zmysle, že to je teda niečo bezprecedentné, však sme videli hneď pána Zelenského, ktorý pribehol poďakovať Spojeným štátom, že sa konečne odhodlali, že toto je ten kľúčový krok, ktorý bolo treba urobiť, lebo toto odpili tých Rusov od, od zdrojov Prímov, z ktorých oni financujú vojnu, že, že to všetko, čo sa, ako naznačuje sa to tak, že to všetko, čo sa doteraz robilo je dobré, super, pomohlo to Ruskou, to áno, a to bolo skôr také stále kozmetické, ale toto, čo teraz pravil Donald Trump, to je už naozaj, konečne proste udrel silnou pesťou po stole, konečne strátil trpezlivosť s tým Putinom a teraz proste urobil niečo, kde to tých Rusov proste zabolí a a ešte dokonca Trump hovorí, však počkajme 6 mesiacov uvidíte, ako Rusi pôjdu na kolená. A je teraz taká naozaj oslavná náladá, také, také taký optimizmus sa vlial do toho mainstreamu, vidím to tam, že áno, že už to začína fungovať a už Rusi však som to nakoniec čítal z toho Daily Mail, že už, už sa rúca Rusko, už Putin je paranoidný, tak skôr k tomuto smerujem k tým, tým Spojeným štátom, že do akej miery je podľa vás skôr toto dôležité, to, čo teraz urobil v poslednej dobe Trump na tieto dva najväčšie ruské d či naozaj tým môže spôsobiť vážne problémy Rusku. Uh, Boris, to je, to je opačne. To, to je už vlastne taká tá retorika, že, že to peci sa aj slámky chytá. Takže to, že nejaké tam akože pár osobností si vyberú a na ňu uvalia sankcie, že to, tam boli také tie, tie malé sankcie, ktorým ani nikto neveril, ani v podstate. To sa len tak uviedlo, že aby sa držal folklór, že sa nejaké sankcie uvalujú. Ale teraz, akože viete, že tak po nejakom čase, že, že teda aspoň toto by mohlo zabrať, nie? Ale keď sa pozriete na to, na to očakávanie, ktoré je teraz a porovnáte ho v minulosti, že keď sa išlo naozaj, že sa odreže od Swiftu. Si to pamätáte, Boris? Pamätám, ale... tak, tak to keď toto porovnate, tieto očakávania, tú retoriku, ktorú, ktorú práve ako tie hlavnoprúdové media mali, tak to je neporovnateľné. Toto je také, také, že ešte ožijeme trochu na chvíľu, že snáď toto zaberie a teda navzajom sa utvrdzujeme, že, že, že toto už naozaj akože síce nie hneď, ale aspoň teda o pol roka, tak to je, viete, že O pol roka v médiách, čo je o pol roka, to si už nikto nebude pamätať, nejaký, nejaké kolosankcie, akože číslo 20, ale s tým Swiftom, keď to prišlo, tak to bolo ako prelomenie tabu, čo nikto nikdy nezažil, to, bolo, to bola analogia spustenia ekonomickej atomovej bomby. No tak kde to je dnes teraz tá retorika tak a tak toto, oni sami tomu neveria, tak sa tak navzájom akože utvrdzú, že to, toto už zaberie, že už toto by konečne malo pomôcť, sice teda o to pol roka. No ne, ne, nemyslím si, medzi časom, viete, tak, tak však viete, to už aj bolo, že tú chvíľku, že akože bolo aj na lugo, že, že, že, že nebudú môcť obchodovať s Ruskom vôbec, ale medzi časom sa ukázalo, že Rusy už, si vy, vy, vy, vy, ako, u, už sú na, na stole dávno pripravené za tie tri roky v, vlastne také obchádzky a to práve je akože cez, cez Čínu a, a cez Indiu. India je najväčší vlastne obchádzač, však, však, celý, celý svet na tom vlastne zarába a my na tom najviac trpíme. A potom teda tá ropa ten plyn akože prídu ku nám a my sme akože tí čistí, to sme si hovorili, to pokrytectvo. No ale, ale to keby naozaj chceli, tak postavia tu Indiu, že? keď vám na to prídeme, tak vás odstavíme od toho Swiftu a, a už príde o ultimatum, že na Indiu. Že to naozaj postará do polohy spolupáchateľa. No ale teraz to prišlo už do polohy spolupáchateľa. Ale neprišlo. Nie, ale nie so Swiftom, Lebo ale aby to, sa to teraz to rovno celú Indiu odpojíte. No so Swiftom to neprišlo, ale teraz to prichádza presne s tým, čo ste povedali, že už Spojené štáty americké začínajú trestať tretie krajiny za to, že niečo že s Ruskom obchodujú. Teraz sme videli, že Trump Ale oni sa... už dávno trestajú. No, U Trumpa je to ťažko, lebo on ráno povie iné, ako povie večer, á, ale, ale á, Trump povedal, že sa dohodol s Indiou, že India stopne ruské nákupy ropy, á. tak chcel som toto ešte sa spýtať a potom si môžeme pustiť ten ďalší zvuk, že, že či sa podľa vás podarí nejak tú, tá Čína vyzerá, že s ňou asi Trump veľmi nepohne, ale tá India je taká furt pre mňa trošku na váškach, že, že či sa podarí podľa vás alebo má, teda, že či má nejakú šancu Trump nejak tú Indiu zmoderovať podľa svojho, podľa svojho videnia a predstav. No keby to vedeli efektívne, tak už to dávno urobia. Toto, že, že, že Lugoyl a, a tá druhá spoločnosť Rozneft. Rozneft, tak e, to je, vlastne, to je to sú sankcie na tie ruske spoločnosti, ale to zaujímavé to začne byť, keď, keď začnú ukladať akože sankcie vyslovene, že sankcie na indické spoločnosti rovno. Že to nebudú ruské, že to budú indické. A že budú, že budú naozaj namierené proti Indii. Takže no, tu, tu, tu máte vlastne tu, e, tie vážky. viete, a to, to je Blízky východ, Saudi, aj Indovia, že to je také, že no nechcete, aby, aby, ich, ako, aby sa priklonili definitívne k druhej strane. A toto isté Turecko. No, tak to sú presne tie, že oni tak napomedzi balancujú a tak si hrajú tu svoju hru medzi dvoma mliňskými kameňmi a využívajú to ku svojmu prospechu. Môžeme sa baviť o tom, či to je morálne alebo nie. No tak Turecko má tu svoju geostrategickú polohu, jeho politickú, strategickú. Potom sú tam saudí lebo, lebo majú tú ropu a nejaké historické vzťahy. No a je tam tá India, ktorá má tú svoju veľkosť a, a, a postavenie v Ázii. Keď, keď Američania pustia Indiu, tak koho budú mať už v tej Ázii? Ešte ten Pakistan sa od nich odkláňa. A oni vlastne tú Indiu vo veľkom strácajú, čo im tam zostane v, na, na konci Japonsko a Korea. Ale kto tam akože bude ďalej? Strácajú vplyv vo veľkom, čiže oni tú Indiu potrebujú. A keď ju zároveň ale budú bombardovať, ako ekonomicky, tak si Indovia povedia, že tak smola. Takže ja, ja tomu neverím. Zatiaľ tomu neverím, nevidím. Hmm. Je to taký, že akože, to je v podstate taká, aby sa niečo robilo, tak, tak, sa, tak sa to urobí. Niečo to samozrejme spôsobí, ale teda rozhodne to nie je takéto ultimátum. Dobre, ďalší zvuk ste vraveli, kolkátku chceš ešteme pustiť? E, je to 14. Tak si 14, 14. A ešte, ešte stále budeme pri sankciách. Teda áno, áno. Sankcie je Rusko, tak poďme. Čiže obidve strany teraz zbroja horučkovito a keď zbroja, tak to nevieš nič dobrého, lebo ten prudko hrozí, že ten konflikt sa zase rozhorí. Uh -huh. a s tým, čo sme si povedali, že tí Rusi sú teraz v prepnutom režime uh -huh. je dosť možné nestavil by som ani deravý grož že keď budú tí Donbassania prehrávať a zverstva sa budú šíriť akože ďalej tak oni tam nabehnú regulárne a zanektujú to podobne ako Krym tento scenár rozhodne nie je nepravdepodobný alebo teoretický. Nerád by som maloval čerta na stenu, ale vylúčiť ho žiaľ neviem. A potom prichádza tá otázka, že čo potom? Čo potom urobí ten západ, keď ani chce nebudú stačiť? Alebo keď sa budeme snažiť pomôcť tej Ukrajine? Čo potom, keď sa ten konflikt eskaluje? No... No, tak počúvam, táto otázka je stále aktuálnejšia. No tak toto sme si hovorili v 6. novembra 2014. Ale to, vidíte, že za ten čas sa nič nezmenilo. To som tam hovoril o tom, že teda tí Donbasania, že tam, že, že trpia. Tak na to, máme, na to máme, ako štatistiky z OBSE, áno, boli to hlavne oni, ktorí znášali teda obete. A to, a to počas aj akože po pominských dohodách. Takže e, to len sa ako nezdôrazňuje v tých západných médiách, ale teda Ukrajinci tam robili e, svoje a robili tam aj zverstva. E, vo vojne si nerobím ilúzie, že to teda bolo aj na, na druhej strane, ale, ale ak sa bavíme o tom, že kde boli väčšie, tak v, tak boli teda v tej takzvanej antiteroristickej operácii, ale v skutočnosti by sme to mali nazývať občianská vojna na Ukrajine. A takisto ako teraz Rusy to nazývajú špeciálna vojenská operácia, ale je to vojna, tak by sme si mali povedať pravdu tak, ako je. A nazývať veci pravými menami. No ale už tedy prišli sankcie, prvé kolo, vtedy to ešte bolo také, také to takéto prvé kolo, ešte také tie jemnejšie hoci, boli teda zamerané na to, aby teda Rusov poškodili. No ale sme si povedali na konci, že čo keď tie sankcie nebudú stačiť na jednej strane, alebo čo vtedy, keď na druhej strane budeme pomáhať Ukrajine a konflikt zeskaluje. Tak, tak vidíme, že za tých 11 rokov sa nič nevyriešilo. Práve naopak sa to len celé celé umocnilo, celé. to znamená, že sankcie sme umocnili v tej ekonomickej vojne a aj pomoc Ukrajine sme, sme dali tak, že najskôr to boli akože tie neletálne zbránie a potom už to boli aj ručné zbránie, tanky, hufnice a, a, a tak ďalej, letectvo, kopu vecí. Čiže v podstate teraz Ukrajinci ani nemajú vlastnú armádu, majú, majú NATO armádu, len tam majú svojich ľudí v tých, v tých vozidlách, ale inak je to celé, celé zo západu vyzbrojení sú. A, a tú logistiku alebo to plánovanie tých operácií, to už ani neviete povedať, lebo keď to ide cez Starlink, že ani neviete, že kde je tá centrála, z ktorej sa to riadi. To skôr či neskôr keby sa to stalo Číňanom, tak už tá vojna už bude podľa mňa kozmická, lebo ten Starlink sa musí ako upratať, lebo viete, že, že keď použijete aktuálnu infraštruktúru cudzej krajiny, tak si urobte taký test, že keby na Američanov niekto takto akože utočil, že im tam z Latinskej Ameriky povedzme z Brazílie, niekto posiela takto zbráne a teraz by využívali infraštruktúru, že nejakú takú China link alebo, alebo Russia link a tak, že koľko by tým Američanom trvalo, no. že, že ale keď im to budete tú infraštruktúru poskytovať, tak vás činíme spolu s odpovednými a sme vo, s vami vo vojne. No tak si sami odpovedzte. Je to len tým, že Rusi nemajú tu silu, no, aby teda to vieskalovali ďalej, ale teda Možno aj to príde. Takže e, e, vidíme, že sa nič nezmenilo, je to, je to vlastne len horšie. Takže e, no, ideme, ideme, ideme teda akože k, tak neustále viac a viac k takému zostrovaniu toho No, no áno, a tá otázka je stále danéhávejša, že čo teda ide urobiť západ, keď ani sankcie nebudú stačiť. Máme, ako sme hovorili, úspešne sme teda završili 19. kolo sankcií. Vyzerá, že tých, to, tých 19 nestačilo, lebo už pracujeme na 20. balíku a predpokladám, že už sa začali prípraviť na 21. Čiže z tohto to vychádza tak, že za tých 11 rokov sankcie nepriniesli. Očividne ten efekt, o ktorý sme očakávali. Teda povieme to inak, nestačia tie sankcie. A vy sa už ste si v 2011 teda kladli otázku 14, 2014, že, že čo urobí západ, keď ani sankcie teda nebudú stačiť. No tak, ak teda sankcie, a skúsme sa to zhodnotiť tak, že sankcie nestačili, no tak máme tu veľa tých zbraní, ste vraveli. To v minulosti bolo tak, že keď bolo veľa zbraní, tak bola vojna. Tak sankcie nestačili, máme tu veľa zbraní, smerujeme k vojne? Toto sa ma ľudia pýtajú, v podstate už od 2014. A, a, takže na, na toto mám aj takú kažku, že, a, a, že teda okrem tej teda ekonomické bežia informačná vojna, Hmm. tak, tak po, po, ukážme si, že, že tiež, aký to malo vývoj, Boris tak dajme si takto, po, povedzme si že máme hodinku za sebou, dobre. dajme si skladbu a k, vrátime sa k tomu po skladbe. Tak, dobre dáme si hudobnú prestávočku povedz dezolátov a po presničke e, sa teda vrátime k tejto otázke, ktorá bola nastolená a ktorá očividne teda trápi mnohých ľudí. <kým> Nazlásim Facebooku a Google. rub narus. a reláciu z času do éteru s Petrom Marmanom a jeden, jeho 11-ročnými predpoveďami. No len teda pripomínam, že ak by ste mali nejakú otázočku mailstudiozavinačslobodný vyselač.js.k alebo prípadne naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia, ak nás počúvate 29. októbra, už tak nás počúvate naživo a to znamená, že tú otázku reálne môžete položiť. Ak je to iný deň, tak nepíšte, lebo do archívu sa písať nedá. No. Takže padla tu pred, pred teda pesničkou taká tá otázka v zmysle, no dobre, tak sankcie, sankcie, máme 20. kolo, ja tých 11 rokov alebo koľko teda stále počúvam, že sankcie fungujú, chvíľku som počul, ako náš bývalý minister Ivan Mikloš povedal, že sankcie fungujú a potom mal po istom čase zase rozhovor, myslím, že to bolo pre denník ZME alebo N kde teda si Bil hlavu omúra a hovorí, že nefungujú a sa tomu nerozumie, čo sa stalo, že to Rusko to je proste nepredstaviteľné niečo, všetky tie jeho predpovede, predikcie a modely, ktoré si na Rusov napasoval, zrazu nesedia, ale že teda je to len otázka času a teraz ho zase vidím niekde, som zachytil zase optimisticky naladený, že to teda celá zase funguje. Tak uh, skúsme sa teda pozrieť na to a uzavrieť to tak, že a teoreticky, a samozrejme, že tak nakoniec skúšili sme tie sankcie, nefungovalo to. No tak čo, ak ten Západ teda, čo ide robiť? Ak tie sankcie na, na, sa nakoniec ukážu ako tie, ktoré nezmenili, dianie, tak čo ďalej? Tak bolo nastolené taká tá neprijemná otázka, či bude vojna. Peter Marman vraví túto otázku, dostávam často. Už tak poďme na tú odpoveď, Peťo. To bola aká, aká skupina, čo ste púšťal? To je spevák, neuveríte, volá sa Jan Žiška. <laughs> Lebo to, to, to už je taká ľudová tvorba, ako keď, ako keď bolo za komunizmu, už keď sa to tak rozkladalo. Ja nepoškajte, toto je, toto, je, toto je to druhú. Pozerám, toto je Aba Jaga sa volá tá skupina, volá sa to Lovec dezolátu. To, to už je taká ľudová tvorba, že keď, keď sa komunizmus rozpadal, tak už, už mm -hmm. to bolo také... Že tie skupiny, na ktoré mieril, bolo ich čoraz viacej, tak už potom, viete, ako tak ten ľud pomôže, tak si z toho robí humor, tak tako švejkovina, tak to je taký dôležitý signál. Áno, lebo že už keď si robí humor, to znamená, že už ľud pochopil... No, no, a teraz tam záležitý je ten text, že čo tam všetko povymenoval, tak to sú presne tie, tie karikatúry, čo, čo tam, čo, čo si povymýšľal Brusel, A no, vlastne výsledkom je, že, že potom si z toho ľudia robia srandu, lebo to vidia. Takže také, toto sú také vyhmatnuté, tie, tie hm. citlivé témy. No, tak tak ešte toľko som chcel, že že to je taký, taký znak, že, že, že, že sa to rozkladá. No ale keď sa vrátim teda k tomu, že čo vojna alebo čo nie, alebo čo, čo nie tak uh, ten spôsob, akým, akým sme si to my popisovali, je, že nejaké ideové princípy, trendy tam vidíte aj z psychologického hľadiska, aj z filozofického a ono, ne, neviete povedať presne čas Hoci aj ten čas by sa dal ako, spustíme tam jednu takú kažku ohľadom teda roku 2025, tam mám pripravenú tiež ale predsa len ako, čas povedať tak dopredu, že kedy to presne príde to je taký, taký problém no ale dôležité je povedať si tie trendy a vy viete už povedať, že, že to ide niekde o 9 k 5 alebo že sa niečo začína. Takže e, skúsme si to povedať e, zase tiež z inej strany, že, že aký trend tam bol a toto bude ukažka z, z 15.1.2015 čiže to už sa so posúvame do nového roku 2015 a sa týka teda toho, že aké sú tam trendy že tej vojny. Tak, tak skúsme si pustiť a to bude číslo u ukážky 22. Dobre. Púšťam. A tá informačná vojna prebieha oveľa intenzívnejšie, pretože beží tá ekonomická vojna. A mňa sa tak ľudia pýtajú, že či bude aj vlastne akože reálna vojna najhoršie na tom, aj to súvisia aj s tým Charlie Hebdo, že uh, opäť z toho psychologického hľadiska treba sledovať ten, ten, ten, ten spoločen, tú spoločenskú diskusiu. A ono to býva tak, že, že po vojnách sa hovorí o tom, že, že treba, uh, treba dbať na bezpečnosť, uh, uh, mier ľudské hodnoty. Že toto je to najdôležitejšie. Humanita a tak ďalej. To je dôležité brániť. Ak to není, to je to, to, to, to najdôležitejšie. Toto býva po vojnách. Pred vojnami býva ten diskurs vedený v tom duchu, že treba bojovať za niečo a každá tá doba tam niečo doplní. Mm -hmm. Prvá svetová vojna, tam sa bojovalo o O pozície v, v tom svetovom spoločenstve, o kolónie a presadenie sa, alebo tam akože zúrila tá Darwinová teória vtedy a, mm. a vlastne že kto je silnejší ten má právo a tak ďalej pred druhou svetovou vojnou tam sa bojovalo o životný priestor o čistotu rásy a neviem čo ale my teraz sme zase vo fáze, kedy sa ako keby ten mier sa tak stratil a my teraz sme vo fáze, že musíme za niečo bojovať stále a sme vo vojne a, a, a, a že v tých slovách to už prichádza. A to je potom len otázka času, kedy sa niečo strhne. Najhoršie na tom je to, že, to v, v, v, že, že naozaj my žijeme v dobe, kedy sa už úmyselne pracuje s prefabrikátmi. Takže preto sa snažím vlastne odkryvať to pozadie a hovorí to aj z toho psychologického hľadiska, lebo to sú nesmierne dôležité veci. Lebo potom sa budeme čudovať. Budeme tu m, tak, na Slovensku spať pokojným spánkom a potom budeme z toho prekvapení. No, tak. Myslím, že môžeme povedať, že trend je jasný. A ďaleko sa to zhoršilo od toho, ako ste to hovorili vtedy v tom 2015. Lebo sme spali pokojným spánkom a ďalej spíme. Hm. Medzičasom už je to tak, že vojna prebieha rovno u nášho suseda. Čiže pri našich dverách, Oci je to teda tak 2500 km, ďaleko 2000, ale je to náš sused, čiže pri našich dverách už musíme teda vynakladať najväčší podiel teda štátno-rozpočtu na zbranie, teda na zbrojenie, čiže už žiadne sociálne názbrojenie. A e, popri tom ako v podstate teraz zistujeme, že tu, my aj keď sa ozveme, že to nejaký mier, viete, to, to, to bolo aj tej skladbe, že chcí mier, dostanete nejakú nálepku, to nemáte čo, akože chcieť mier a, a, a, a usilovať, že tak dobre, tak poďme postaviť tú koncepciu ozbrojenia bezpečnosti v Európe a tak ďalej. Nie, tu, tu to má byť tak, že Rusko musí byť porazené. A aj keď Američania povedia, že čo musí byť, tak oni nepovedia, že aby teda Ukrajina zvíťazila. Oni povedia, že teda vedú tú svoju strategiu tak, aby Rusko už nemohlo toto nikdy zopakovať. Čiže inými slovami povedané, im ide o tých Rusov a tí Ukrajinci sú len nástroj. A my si tu pokojne spíme. Hoci teda uh, pod vplyvom toho zhoršovania sa uh, uh, veci v Európe, tak čoraz viac a viac ľudí teda, ako sa, sa, sa hnevá. Čiže tu ide cez Európu taká vlna nespokojnosti. A teda Európa dostáva budíček. My sme si tak ešte v tom čase mysleli, že my sme tá my sme v podstate najväčšia ekonomika na svete, že my budeme tí prví najsilnejší. No a poďme teraz od Ukrajiny, tak akože do Európy poďme sa na to pozrieť trošku. Tak, že aká je faktografia len za ten posledný mesiac, tak ešte, akože tak nepriamo, tak s toho Európov súvisí, teda s Ukrajinou súvisí, tak Napríklad Polský súd odmietol vydať Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže na Nord Stream. Nie? Morris, tak. Áno, áno, áno. Je, je to dôležitá správa, alebo nie? No, to, <laughs> mimoriadne dôležitá. To bolo. je mimoriadne dôležitá to správa. Je, je. Lebo, lebo rozumiete, že tu máte infraštruktúru, ktorú si postavili Nemci? A je to, z akých pohnutok, je to, bola to nemecká infraštruktúra mil, mimo polského územia. A v hodnote to bolo cez 10 miliard, to už, to už je dvojciferná suma v miliardách. A Teraz e, veď sme videli tú karikatúru, že ako si Nemci teda hájili svoju infraštruktúru, že pre porovnanie poslucháčom sme si hovorili, že čo by asi robili Američania, keby im niekto takto akože narušil ich infraštruktúru. Nie že, nie, že, nie, že nejaký ropovod, alebo plynovod, ale že obyčejný kábel, že internetový, alebo nejakú družicu, keby zostreľil, tak to by ste videli, že to by oni povedali, že to je vyhlásenie vojny. A keď prídeme na toho, kto to urobil, tak v tom momente, v tom momente na ňoho zautočíme. Ne? Teraz Nemci sme videli toho Šolca, ako tam stal pri tom Bajdenovi. Mm. Takže to je úplne iná situácia. A dokonca nie len, že Američania si môžu na Nemcov sa postaviť, to Poliaci sa môžu postaviť. Rozumiete? Už je to tak... A môže povedať, že oni ho nevydajú. Že oni to neuznávajú. Teda no, že pre nich nie je problém, že to, Rusi, že to Ukrajinec vyhodil do vzduchu, že pre nich je problém, že vôbec táto infraštruktúra vznikla. Takže vlastne to, dobre... Morris, že... vy, vy ma nepočúvate. To, to, to je fúk, čo si o Poliaci myslia. To Nemci postavili a teraz spo, z pohľadu právneho spochybnili to. Čiže oni vlastne spochybnili nemeckého mysle, však to nepostavili ako rúsi sami, že to bol, to bol nemecký projekt a nemecká infraštruktúra. No, nie, nie, komu to vyhodili do, do vzduchu? No, Nemcom. Ja vás po, ja po, počúvam a rozumiem, ja len hovorím, že čím tí Poliaci argumentujú. Že Némcom... Ja viem, čím Poliaci argumentujú a ja vám hovorím, že je to irrelevantné z pohľadu práva. Že jednoducho to, to, to, to oni vlastne v tomto momente, to, to že či to je morálne alebo nie, to oni spochybňujú Nemcov ako takých, že toho spojenca. Viete, že v tomto momente oni povedali, nás nezaujíma vaše právo v Nemecku, my to budeme posudzovať, hoci sa nás to netýka, to je, tá vaša infraštruktúra, no to je jedno, že či to ide, či to ide akože v tom Baltskom mori. Alebo to je na území Nemecka, to je vlastne jedno. To je nemecká infraštruktúra a Poliaci momentálne prehlásili, že ich to nezaujíma, čo, čo si o tom myslia Nemci. Že ich zaujíma, čo si o tom myslia oni. Čiže oni sa dali do pozície posudzovateľa, súdcu, že čo robia Nemci. Chápete? No áno. Alebo Nemci mali prehlásiť, že to je teda amorálne a teda dobre, že to vybuchlo a, a púšťajú to k vode. Alebo teda to nevyhlásili a v takom prípade je to nemecký majetok a je jedno, čo si o tom myslia pol, Poliaci. Poliaci ich v tomto momente ako takých spochybnili. Oni si povedali, ste nám ukradnutí nemci, my si o to myslíme svoje a trhnite si na, na, na hulváta. A teraz, to tak ako by aby, aby sme to tak lepšie pochopili, to, tieto ako by rozprávky okolo toho, že, že, že morálne, nemorálne boli ako sa to netýká. To, to bola nemecká infraštruktúra, to do polských tých ani nezasahuje. A nemci sú spojencom, čiže oni momentálne spochybnili svojho spojenca v Európe. A ešte to nie je také, že na kompletku že odchádzajú z Únie a tak ďalej ale toto je vážna vec ktorá tu Úniu trhá lebo tí Nemci ako áno, fackajú ich z jednej strany z druhej strany ale keď vás niekto facká tak vy si to zapamätáte bez ohľadu na to či vtedy niečo urobíte alebo nebude, neurobíte a, a silne pochybujem že viete, že keď tam ten šolc stál tak tí Nemci sa museli cítiť ponižení. A áno, majú tam vlastne takúto vrstu elitu aj s tým mekým vplyvom zo Spojených štátov a tak ďalej, takže, dobre, tá sa neohradila. Aj, majú tam aj tie médiá, aj s tým kapitalom zo Spojených štátov amerických. Takže to sa neohradili, ale tí bežní Nemci to videli. A tí bežní Nemci teraz dostali facku od Poliakov, od suseda. A oni si to pamätajú. A to, to, potom sa nečudujme, že tá AFD tam jednoducho v Sasku bude mať 40%. Už má 40%. Môže sama skladať vládu v Sasku. A na celonárodnej úrovni to tam má akože cez 20%. A vlastne ide, sa derie k čelu. Na, na celonárodnej úrovni, čiže aj, aj v západnom Nemecku bývalo. A to, takéto veci prispiejú k tomu a takéto veci prispievajú k tomu, že sa tá únia trhá, že ona je v rozklade. Ona už má zlaté časy za sebou a teraz už ten Brusel bude čoraz viac a čoraz viac čeliť čeli vo veľkom dezintegračným vplyvom. To už nie je posilovanie únie. To už je udržiavanie únie a za chvíľu to bude udržiavanie agónie. Takže toto je veľmi dôležité. A, a, a, a ďalšia vec, ktorá sa odohrala, teda okrem toho Sarkozyho, toho sme si spomenali, vezenie. Nemecký minister zahraničných vecí musel zrušiť návštevu Číny, lebo ho tam nemal kto prijať. Toho nečakala, to článku. No. <totrž> Toto je tuším z osmečka. Teraz je irelevantné, kde to je presne v čase, ale za ten posledný mesiac. Hej. Tak si zoberte, Boris, že za ten čas, čo bol teda ten rok 2014-2015, kedy my sme mali ten, ja sa to často spomínam, lebo som poznal ten program Horizont 2020, kde sme sa mali stať vedúcou ekonomikou sveta a, a, a spoločnosťou založené na vysoké pridanej hodnote. A tieto akože, frázy, ktoré tak idú, viete, teraz sú frázy iné, že odolnosť a podobne to. To je, to je ako za komunizmu. Tak, tak ako sa to zmenilo? A teraz máte najsilnejšiu ekonomiku v eurozóne, Nemecko. Sme si hovorili, aký je podiel HDP. Najväčší. A teraz... Nemá kdo prijať toho nemeckého ministra zahraničných vecí? Tak zruší návštevu. Tak až tak toto je zlé zo so seba reflexiou európskych politikov. Lebo to, to, to je dramatika. A teraz vidíte taký oblak, že ako sa to bagatelizuje v tých, tých médiách, že a to vlastne asi ani nie je dôležité. To... Tá Čína, no tak akože áno, tam sa vyrába, ale asi nemali by sme si z toho robiť hlavu. Nie? Pritom pri čo, čo tá Čína? Že, tak je dôležité, alebo nie? Tak, tak je to svetová veľmoc, alebo nie je? Tak Američania stiahujú jednotky z Rumunska no. a z východného krídla na to, tam, kde teraz prebieha tá vojna a tam, kde tí Rusy vo veľkom zbroja, tak Američania sa stiahujú. Prečo? Lebo potrebujú tie jednotky mm, do v Tichomorí a teda u seba. Čiže v tom, čo Američanov najviac trápi, a to je teda to, to, to tichomorie. A, a takže tam stiahujú tie jednotky. No tak ta Čína je teda dôležitá, alebo nie? Keď tam tí Američania jednotky, povedia, že Rusko je európsky problém, oni nemajú času starať a teraz nás tá Čína ani, ani sa tam nikto s nami nestretne, lebo to nepovažujú za dôležité. Tak, tak v akej realite žijú tí politici? Hm? Na, naozaj, to si položíme. Uh, teraz ďalšia, ďalšia taká vec, že Holandsko obmedzilo spravodajskú spoluprácu s USA. Bojí sa, že by ju využili na pomoc Rusku. Vidíte, ako. Že... To mi uniklo, toto som nezachytil. To Aha. je zaujímavé. Či, počkajte, že Holandiania sa boja, že by Američania posunuli tieto informácie Rusom. No, že by to nejako využili na pomoc Rusku. No. Američania? No. Američania nie sú s nami? <laughs> to tak tak položte si tú otázku, že. Už, už to takto je zlé, že, sa, že západ takový fakt sa to tak dezintegruje, odkedy prišiel Trump a nastúpil teda tu politiku, takú však viete, ako je odnotený, mm. tak, tak ako to je vlastne s tými američaní? Sú to spojenci? Nie sú to spojenci, že sa nemôžeme na nich spoláhnuť, viete? My Európania ne, máme nejaký trend a a oni nám to takto kazia, tí Američky. No ešte ten Island má chceli zobrať, čo tak ho s nimi už to, to, to, to, to už sú také čerešničky na torte. No a teraz, že, že o tej Európe, tak ďalšia, ďalšia taká píkoška, že kozmické a letecké európske skupiny chcú konkurovať systému Starlink-Elona Muska. Spoločnosti Airbus, Tails a Leonardo chcú posilniť strategickú autonómiu Európy vo vesmíre. Takže chcú vlastne Európsky Starlink. No tak položme si otázku, aké meškanie má Európa. Lebo to už, to už akože vo veľkom, to Američania to majú, Čínenia to teraz vo veľkom budujú, Rusy už to začali budovať. Tá, a tá vedúca ekonomika, tá, tá Európa, tá, tá, tá, viete, to poznatko, tá poznatková spoločnosť 2025, mm. už sme tam dávno mali byť, tak tá sa teraz obodila, že ten starling je dôležitý. Prečo je dôležitý ten Starlink? No prečo je Boris dôležitý ten Starlink? Nie, povedzte, ja neviem. No, tak to vidíte na tej vojne v, na Ukrajine. Mm. To je jedna z zásadných výhod, ktorú Ukrajinci majú a Russi nie. Mm -hmm. Viete, že urobíte dron a vy ho môžete na dielku ovládať na 2,5 kilometrov. Na opačnej strane je Ruska kľudne. Mm -hmm. V priamom prenose. Preto hovorím, že my ani nevieme, my ani nevieme, že kdo ovláda tie drony. To ani Rusy nemusia vedieť. Mm -hmm. Možno. Viete, že čo keď je to tak... A to už je teraz taká móda, aby, aby ste vo obraze. Že to nemusí byť tak, že to je v nejakej základni NATO, že to ovládajú západňari. Ale kľudne to môže byť tak, že je to na nejakej základni NATO v Európe, kde je teda miesto vyalokované pre Ukrajincov, ktorí si to tam bezpečí, ovládajú a útočia na Rusku. Hm. A teraz povedzte, Boris, že mi ma ubezpečne, že to takto nie je. Nie, ani neviete. No ani neviem. sa to nedozviete. No nie. To sa ani nedozviete. Tak keď môžu byť zbrojné firmy Ukrajiny, že sú zbrojovky, lebo na, na Ukrajine to vo veľkom ako Rusy bombardujú, tak zriadia zbrojovky vlastne v cudzych štátoch. A teda v, nie, že v cudzých, v Európe to zriade, hozor na to, v Európe, lebo to, to naši Európaňa žijo v tejto realite, že v, v Európe to zriade, nie v Spojených štátoch, tak, tak to je čo? To, to je tá eskalácia. Kedy tí rusi si povedia, že no ale potom ohlásia, že musíme príjmať vojensko-technické opatrenia, lebo, lebo vy vlastne vo veľkom, ako sa podieláte na výrobe tých zbraní a, a vy viete, že celú, celú tú Ukrajinu potom akože aj so všetkými ľuďmi aj so všetkým dáme do Európy a na Ukrajine budú to je také ad absurdum, na Ukrajine budú už len tie vypušťacie a tá armáda, mm. ktorá bude ako bojovať proti Rusku a toto sa majú akože Rusi tváriť He, že, že, že, to že, že to teda nebojujú s tými Európanmi a mm. to to je, to je mesiac, čo mesiac taká správa, kde sme do toho viac a viac vťahovaní. Hm. Takže sa pýtam, že kde žijú teda tie naši politici, hm. ale uh, keď, keď sme si teda hovorili o tej vojne, že to bola ta ekonomická a že to nakoniec akože teda my tu spíme ako Slovaci, ale aj Európania, tak uh, vlastne na konci budeme prekvapení, lebo lebo my to nerozpoznávame, za pochodu sa to deje. A to, je, to je z mesiaca na mesiac horšie a horšie. Sme stále bližšie a bližšie vo vojne. A hlavne tá retorika. Tá retorika už je taká, ako keby sme s tými Rusmi vo vojne boli. Aj, aj jednak je retorika, ale už je také činy, že... Tež teraz sa udialo, že v Čechách sa rekordne vyzbierali na nejakú ukrajinskú raketu Flamingo, čo za dva dní nazbierali či za koľko milióny, niekoľko to stálo. Dajú rakete meno Dana Drábová, tá ktorá nedávno zomrela, ktorá mala v Čechách na starosti dohľad nad jadrovou energiou ona bola nejaká extrémne proukrajinská. tam som videl jedno video z touto pani, ako tam kričí sláva Ukrajine, no celý ten slnečný svet ju miloval, ale teraz tá radosť tých ľudí, ako sa podarilo za dva dní vyzbierať milióny na raketu, ktorou bude zasiahnuté Rusko, Mo, najmä Moskva, že super a, a teraz tá radosť na tom internete... No dobré Boris, ale to stále to je, viete, že to je oblúbený trik, že keby sme sa pozreli, že koľko Čechov sa raduje a koľko je zrozených, mm -hmm. tak by to bol iný pomer. To, to tak len vyzerá. A to mm -hmm. je presne to, že v tých médiách vám podsobno po, po jednostrannú realitu. Oni by mali povedať, no dobré, a toto je aká, aká časť reality. Mm -hmm. A to, to nikto sa neobťažuje. A... Ja, len som sa povedať, že v minulosti, viete, takéto veci neboli. A teraz sa už takéto veci... A teraz bez ohľadu na to, koľko reálne tých ľudí to podporuje, nepodporuje, že niečo takéto sme... to bolo pomyslieť niečo takéto absurdné. Teraz je to úplne bežné, prezentuje sa to ako niečo ctihodné, úžasné, nasledovania hodné. darček pre Putina, pošlite peniaze na zbrane, budeme zabíjať Rusov, skvelá vec. To ja... No však vie, vieme, tie, vieme tie príklady, Boris. No. A potom sa nečudujme, že, že ja neviem, John Erzheimer nazýva, teda Trumpovú politiku nazývam, že sme takmer vo vojne s Ruskom. A, a, a hovoríte, teda, že mierový plán Trumpa, Vítkova, Kašnera, Netanyahu a Playera je neokolonializmom hm. a dobre, poviete si, že to je John Meshheimer, síce teda akože autorita vedecká, ale, ale že teda to je taký, akože... Ksický, no. Áno, áno že, že, že je kontroverzný. Ale, do, do, dobre, ale keď, keď žijeme keď žijeme teda, že akože si klademe otázku, že kde sa tie európsky politici mentálne nachádzajú, tak viete, že to, to je nepomer medzi tým, aký je výtlak Európy a akú retoriku majú. Tak túto máte, uh, ja neviem, na smečku bol článok s názvom, že ak by Putin zautočil na Brusel, vymažeme Moskvu z mapy, vyhlásil šéf belgického rezortu obrany. No. Theo Frank, Franken povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Morgan. Tak chcel by som vidieť, ako to belgicko vymažne teda z mapy. Že čím by to asi tak ty belgičania urobili? Tak keď to na to nemám, tak si ale ani neotváram tie ústa, lebo potom je to štekanie. Počkajte, lebo... oni povedali, že NATO vymaže Rusov. Nie ako oni belgičania, ale NATO. No, Dobre, ale potom by to nemal hovoriť Belgičan. Otváriť sa Be Belgický minister obrany. Tak, to berie a... tak, že aj oni sú v NATO. Však, však nech sú, ale potom akože malo by to byť. Viete to, to pre predstavte si, že, viete, že tento argument mi som zobrala a teraz ho použite na Slovensku. Že by to prehlásil ako u, niekto u nás. Tak čo si pomyslíte, že, čo tí Slováci tam akože nacvičujú? Že o nich to vôbec nezáleží? Viete, nemôže sa ten malý štát tváriť ako veľmoc vyhražať sa štátu, ktorý má najväčší počet jadrových hlavíc. To, to musí to byť aspoň nejaký kolektívny orgán, ale nie, že to povie belgický minister, alebo, alebo nejaký lotiš, alebo neviem kto. To je práve tá retorika, ktorá je vlastne v rozpore s realitou, že oni, oni sa utrli. A najhoršie je, najhoršie je, Boris, že preto to hovorím, že my sme tu už videli tú retoriku, ktorá bola utrhnutá od reality. A viete kedy? My sme ju videli tesne pred, uh, pred tým, než Rusi vyhlásili uh, špeciálnu vojenskú operáciu alias vojnu, re, re, regulárnu v vo, Ukrajine. A nápadli teda Ukrajinu. Veď to boli ty vyhlásenia, že ako my pri tej Ukrajine budeme stáť až na veky vekov a budeme s nimi a, a tak ďalej a, a kde teraz sme, že tak bojujeme s nimi alebo nebojujeme s nimi. A nie, že to je také akože pes. A toto to, to, to teraz vidno zase, že Európania roči tomu výtlaku, ktorý majú, vo veľkom akože tu hrajú zase nejaký vabank a majú také vyjadrenia, ktoré sú, ktoré nezodpovedajú tomu ich, tomu ich postaveniu. Takže na to upozorňujem, že toto je nebezpečné a odzrkadľuje je to, že že, že, že, že do nejakej miery významnej strátili kontakt s realitou mm. a naozaj, keď keď ten nemecký ministr vecí musí zrušiť navštevu Číny tak to nie je v poriadku práve tak, ako keď belgický minister obrany prehlási, že vymaže Moskvu ak bude napadnutý Brusela a teraz, kto povedal, že bude napadnutý Brusel? No, tu pobehu, po, poletujú nejaké drony viete Boris a tam v tom meste, v tom meste to sme neboli schopní vypatrať, že kdo ich púšťa a keď sa niečo konečne vypatralo, tak sa zistilo, že to zhrusme nemá nič spoločné. Áno, že sme to my tu na západe. Ale, ale Belgický minister vymaže Moskvu z mapy, keď sa napadne Brusel. Ale kdo to povedal, že ten Brusel napadne? No. To je nebezpečné. To proste eskaluje tú retoriku. Takže toto to, toto špeciálne podotýkam, že toto je taký trend, ktorý pozorujem no ter, teraz posledné obdobie pár mesiacov. A, mm -hmm. a, keďže ten čas aj pokročil, Ešte tak... Postime no. si ukažku teda, že... Dajme si 206, nech tak skočíme teda, akože k tomu západu. že ako to je, nech tak konvergujeme. Dalo by sa veľa hovoriť ešte ďalej, tam mám aj že Čínu a, a aj v Latinsku, Ameriku Blízky Východ, ale to určite neprebejeneme len za ten posledný mesiac, čo sa stalo. Skúsme to tak nejako z nadľadou že čo sme si hovorili, toto je konkrétne z druhého prvý, to sme, mali, sme boli rozbehnuté, tak sme mali akože deň po novom roku, reláciu, tak si pustíme ukážku no, 206. Reklama neinformuje, ale manipuluje. Za predaj výrobkov nás podmenuje na konzum, mm. Alias preprogramováva nás na hedonizmus. Vo výsledku sa nám menia motivačné vzorce a zadratovová sa to do spoločnosti. Mení to tie slobodné oblasti človeka umenie, náboženstvo i vedu. A celá spoločnosť sa ponára do fascinácie materiou a pôžitkárstvom. A tak ako je, sa jednotlivec stáva hedonizmom, keď je prehnaný neslobodným, tak to platí aj na celú spoločnosť. Keď tá spoločnosť sa príliš ponorí do hedonizmu, mm. tak sa stáva neslobodnou. Čiže Pras... aj to hedonizmu zrovna sa pôžitkárstvo. Aj, to, hej, hej, to je proste, o, to je reklama. Užite si, kúpte si toto slasť a tak ďalej. Mm. A teraz ten hedonizmus, on sám o sebe nie je zlý, lebo vďaka nemu sa človek individuuje, Ale keď sa preženie, tak je zlý, lebo je to presne to isté, ako, ako, ako my sme vlastne, ako celá spoločnosť niečo ako alkoholici. Sme opojení konzumom a máme na ňom závislosť. A je nám to ťažko vysvetliť, že sme vlastne neslobodní, presne tak ako s tým alkoholikom, ale pritom všetko okolo nás nenávratne ničíme. Ničíme prírodu, vzťahy, tradície, iné kultúry, civilizáciu. Je to presne ako za okolikov. Vy mu môžete Pozri sa, čo všetko sa okolo teba rúca, hmm. ale on si myslí, že on je vlastne slobodný, lebo si môže užiť. A toto sa nám práve teraz deje vlastne s celou spoločnosťou na západe. My vo všetkých parametroch potom už badáme ten rozpad spoločnosti No, prichádzajú práve tie, tie, tie v odborné literatúre tie názvy, že zánik západu. My si to neuvedomujeme, že zanikáme ako spoločnosť. Mm. Tak. No. Čiže, to sme si tak hovorili ako generálny princíp, že čo je ten problém u nás. To je teda z januára 2015. A sme si hovorili teda v tej ukažke, že je to ako s alkoholíkom, že sme takí opojení konzumom asi si neuvedomujeme že, neuvedomujeme, že sme závislí a ten konzumon spotrebováva, takže my spotrebovávame ako vzdroje, ale ničíme aj to, čo je zaužívané vo vzťahoch, v tradíciách, v kultúrach, v civilizácii, lebo keď konzum prehnanie individuje, tak vlastne spoločnosť ako taká musí byť zas, ako ona je založená na tom prosociálnom, čiže nie na tom individuálnom, ale na tom prosociálnom. A keď vy strane vychylite misku váh na stranu jednotlivca, čo sa práve deje na západe, tak výsledkom je, že to spoločenské sa začne rúcať a nie len teda poničenie prírody, ale aj teda tradície, kultúry a civilizácie ako také vzťahov, zkrátka. A to sme vtedy netušili ešte o, o tom, že kam sa dá ťahať ad absurdum LGBTI a, a k, k, že kam, k, kam to môže smerovať teda akože s, s poňatím ako rodiny s, s, s tým, že to, to vtedy nám Vtedy nikto nehovoril teda, že no to my ako tu v tej Európskej únii, že to my máme vlastne držať ústa krok, že to my máme, nemáme byť tí, čo akože majú mať ako to slovo, že aj právo veta. To, zrazu sa to posunulo tedy do polohy, že, že tu, tu dostaneme trans ponovanú smernicu, lebo ako sa to volá, že to máme rovno vykonať. My si schválime ústavu, ani nie, že v nejakých otázkach, ktoré sú v rozpore s úniou, alebo s tým, čo v tých deklaráciách. ale to sú tie kultúrne, kultúrne, etické otázky, hodnotové, ktoré sú deklarované, že sú teda v tej jednotlivých štátov. A tu o veľkom ľudia začnú hovoriť, že toto my si, ako čo si to my dovolujeme, to je v rozpore s úniou a tak ďalej. A, a že zobrať Už tu nemôžeme ani, ani nič už skoro. Ale môžete, ale potom vám zoberú eurofondy. Keď. No, dobre, všetko no. môžete, len vám potom zoberú eurofondy. A teraz toto všetko, viete, to v konečného osledku tí ľudia to vidia a potom no, no, potom si spievajú o všetkých cimíroch a takže to sú tie nálepky, čo ich tak ako nálepkujú a sú v tej pesničke ako vymenované a to, to celé tu trhá, takže vlastne to prichádza do agónie, ale ta agónia ešte tu nie je, že ešte sa toto nedá nazvať agónia, toto je ešte len obrana hm. a už ako keby pred tým maximum to, tej expanzie už aj vlastne na tej Ukrajine to už, to už, je, to už není tá expanzia, ktorá ide sama a so všetkou tou, tak tým, tou slávou a tým potleskom, toto sa už musí doslovať do písmena akože vybojovať na tej Ukrajine. A tam, a keď sa to, a keby sa to zrovna vybojovalo, tak, tak tam ďalej už, už, už to ďalej proste jednoducho nemôže ísť. Aj. Lebo to narazí na, na, na oveľa väčšie zbranie. Takže a teraz už vidíte voľby, ja neviem, v Rumunsku, už musíte také a tamto, a zakažeme tú stranu, a toho politika, a hlboká orba, a tak ďalej, čiže to všetko akoby e, to no, rozkladá, no. musíte to brániť, ešte to nie je agonia, ale čo je za tým? Za tým je ten úpadok tých hodnot. Hm. tých morálnych, tej starej dobrej morálky, že? ktorá bola, ja neviem, v podnikaní, teda že keď chceš teda mať nejaký, nejakú hodnotu, ktorú si získaš, tak to musíš odpracovať. Za, že bez práce nie sú koláče. Že teda tá poctivá práca aj rukami, že remeslo má zlaté dno. Že keď sami tu na niečom dohodneme, tak si to nemusíme zapisovať do zmluva neviem, koľko právnikov a nakoniec aj tak po, po, po, povie niekto, že ale, ale jemu sa to nepáči, on má na to iný názor a to je vlastne amorálne, tak on to nebude rešpektovať. Toto celé, vlastne tento súbor to tak rozloží a výsledkom je, že my sa tu tak kvásime vo vlastnej šťave a to, čo sme o, o, očakávali v tom 2015, tak teraz po tých desiatich rokoch je to vlastne Aký rozdiel? Mm. Aký dramatický rozdiel? A keď už hovorím o tom 2015 Tak bude ďalší zvuk. Ak si povedzme ešte ďalší zvuk tam uh, k tomuto, keď už to takto rozoberam, tak, tak si dajme teda tú a to je ukážka číslo 12 už je posledná, čo mám pripravenú takto na dnes. No Takže pustíme si ju. Ľudia si neželajú tú migráciu, chceli by ju nemať. Ľudia si neželajú uh, neže federatívnu Európu, lebo to, to, to, to, to, to Ľudia si neželajú tie Spojené štáty európske. A to, to treba upratať. To, to má byť spoločný trh a všetky tieto veci, čo idú akoby do, do, ako do, do benefitov práve tej... tej ekonomicko-korporátnej sféry. No a toto sa udialo, potom príde Martin Schulz a teraz je jedno vlastne, že či je to užitočný idiot presvedčený za vyššie ideály, nevidí, nevidí realitu, alebo je rovno, bol zaujímavá osoba a v podstate... Uh, ho tam niekto ako uh, uh, loboval, to nazvime, a on z toho nejakým spôsobom profitoval. A to je vlastne jedno, v skutočnosti dá ten, ten taký, takú, taký ten taký ten takú tú volavku do tých médií, uh, kde si otestuje tú reakciu, že či to je až príliš potom to trochu zlávni, alebo nie. A v rovno to tak prehlasia tým pádom môže ísť ako keby na tie rokovania s tým mandátom, že toto má. V podstate tu je o to, že to hneď bude Spojené štáty Európske. Veď ani on nepovedal, že hneď do 2025. Tak, tak. Mimochodom, do 2025 to myslel a Juncker. Tam je ten milník, to není Šulcov milník. To všetci hovoria o tom milníku 2025 tam je nejaké spirituálne pozadie, po, po že tam sa máme čas, do to musia stihnúť, odtedy to budú mať horšie. Čiže čím viacej to zdržíme, tým, tým, horšie, tým, tým, tým lepšie, lebo tým menej sa im podarí. Ale, Im sa to aj tak nepodarí úplne, ale, ale, ale najhoršie sú tie následky, ktoré to nechal dlhodobo. A oni, vidíte, že... A teraz, to sú tie siločiary, o ktorých som chcel hovoriť. No, a, tak aká, aká krásna pozitívna vec na záver zazňala. Nestihli to do 2025, ak už teraz rátam, že to nestihnú za posledné dva mesiace, tak už to budú mať len ťažšie. Dobre. A... No majú to ťažké, majú to ťažké a vidno, že už to, čo si tam oni smelé plány kutili v 2015 to, to už sa videli tak, že to oni ako skončia niekde na Úrale vo veľkej Európskej únie, ktorá bude z Bruselu riadená až s celým Balkánom a, a, a až po Blízký východ. Tak to môžu na to už zabudnúť, a, ale zároveň vidno tie plodobé následky, no tak jedným z nich je napríklad teraz máme vojnu, zbrojíme a a ono vždy tieto chyby v, takom tom, v takomto plánovaní dlhodobom, že niekto je uletený z reality a, a, a nakoniec si tam niečo presadí, čo tí ľudia vlastne nechcú, no tak výsledkom je, že keď to, keď, čím viac to držíte na silu, tak tým viac a, to potom spôsobí následkov. Čiže vidíme tu, že to sme vtedy hovorili 2015 to akurát začínala, tak uh, migračná... Počkajte, toto je, toto je z 2017, aby som zase akože... Uh -huh. nie, toto nehovoril. Toto je 2017. Pardon, no tak dva roky neskôr, až. A... Ale, nie, nie, ale nie je to taký veľký rozdiel. Čiže to už máme migračnú, migračnú krízu za sebou. A Martin Schulz bol teda predsedom a teraz neviem, či rovno ako Európskeho parlamentu alebo, alebo Nemeckého Dôležitá nemecká postava, chvíľku sa tam ako obšmietol, to už je taká móda, že tí politici sa tam chvíľku obšmietnú, niečo tam prehlásia a v podstate ale o tom odídu, lebo sú nepopulárni, ale, ale tá línia sa drží ďalej a prídu tam noví, ktorí, ktorí tam prídu vďaka tej ekonomicko-korporatnej sfére, ktorá, je tam vzadu, ktorá ich tak vlastne priamo alebo nepriamo aj, aj sponzoruje, veď aj našich europoslancov, mali sme tú aféru. Takže uh, oni potom držia tú realitu, chvíľku sa tak ako sú tam, nabalia sa a idú akož domov a ešte sa tak tvária dôležito. Ale tí ľudia to nechcú. No tak výsledkom je, že, že, že potom, potom sa potom tu škrípu veci vo veľkom a tých vecí, ktoré tu škrípu vo veľkom Európe, sa nám to tu ako si začína množiť a uvidíme, že ako to bude, že či teda to Rusko skôr skolabuje alebo tá Európska únia silne zaškripe. Dalo by sa o tom veľa hovoriť ešte, uh, ale, ale tak čas uplynul mm. dve, dve hodinky. Mm. Ja by som ešte povedal teda, že ja sa budem musieť na nejaký čas odmočať s týmito politickými reláciami, lebo by som bol v konflikte záujmov hmm. podľa mojich meritok, takže toto bude na teraz taká na pár mesiacov dúfam, že to bude a, a posledná, potom dúfam, že o pár mesiacov sa zase ozvem, uvidím, že keď, keď ten konflikt záujmov skončí, tak... tak a, Zatiaľ nám teda ide že by som sa vrátil a pokračoval. Dobre, ja, ja len teda ešte doplním, že aby sa úplne aj sa z ľudia nevyplašili, nič teda nekončí, len, len pozastavíme na ten čas, keby ste boli v konflikte záujmov, ale aj tak to bude len tak na plynu poviem, lebo, lebo len pozastavíme politické, ale tie, ktoré s vami iné relácie sú tu duchovné, s Michalom Zajdenom, čo máte spoločné, tam konflikt záujmov nebude, čiže tie pokračovať budú? Áno, to sú, to bolo Konkrétne toto je ako s evanelickým farárom, takže tam konflikt zaujímavý nebude. Čiže tieto pokračujú a... Tieto budem pokračovať a Politické a... na chvíľku teda pozastavujeme. Na chvíľku to, to tak. tak pozdržíme, no. Dobre. Takže mám tu ešte, že Čína, ticho je Blízky východ, ale... To keby som sa pustil do toho, tak to máme na ďalšiu hodinku. Čo, ke, keď sa tá prestávka skončí vynútená... Tak dáme, potom, tak potom sa vrátime. Dáme, dáme si potom čínu, presne tak. Ja si myslím, že na čínu bude času dosť. Ale berme to tak, že toto bola aj taká trochu jemnočko-bilančná relácia. Áno, no, no, pri, no, tak aj pri, zdieľa, áno, trošku. Výročí vy, pozastavenia. Ale naozaj, že ja som, ja to tak zauľúho hovorím, že sme to hovorili, sme to hovorili, ale keď sa to pustí autenticky, ja neviem, 10 rokov starý zvuk, nahrávka, tak tam vidíte akoby aj tú, že v akom duchu to bolo vtedy, že, čo sme žili, ona je dobre si to pripomenúť, že ako to vyzeralo v tom 2012, a keď to potom porovnáte s tým, ako to vyzerá dnes a skonfrontujete to, že čo sme si mysleli, kam to pôjde mm -hmm. a kde sme nakoniec skončili, tak toto je veľmi poučné. Mm -hmm. Toto by si mali teda novinári ako absolvovať, aby, aby, aby sa konfrontovali s realitou. A mali by si to teda aj tí politici z Normálne zobrať a hovoriť, teda, že tak v 2015. a 2018. som tvrdil toto a toto a na tom trvám. Tak som zvedavý, že či teda my týmto testom... Koľkí by obstáli, no, by prešli. No, no dobre, tak čo, ďakujem veľmi pekne za dnešok a teda budem nejak dúfať a ja verím, že aj spolu, spolu, spolu s posluchačmi že teda tá prestávačka nebude nejaká extra dlhá, ale že skutočne to bude len nejaká krátka prestávočka kým budete v konflikte a že budeme potom teda môcť ďalej v týchto reláciách mm. pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne za dnešok, aj za to všetko doteraz a teším sa na to budúce. A ja aj ďakujem, Boris. V tých, v tých druhých reláciách sa už asi moc nebudeme počuť, tak aspoň takto, akože vám poďakujem za, za, za toto doterajšiu spoluprácu. No a uvidíme, že dúfam, že čoskoro to budeme pokračovať. Dobre. Tak na dnes všetko od, od Petra Marmana, majte sa pekne do počutia, no a spolu s ním vám ešte stále teda pekný zvyšok stredajšieho večera pre z bansko štúdia aj Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.